Xena vila temos a feira, todos los mozos buscan compañeira Veñen facendo a súa maneira, baila rapaza que tiere solteira Brazos o vento, moi pois pues a é que non deixes de pandeirar Pasa o seu tempo, non teño o dinheiro, todo deixe e non beben Ribeiro Vai ter que ser que me fío tendeiro, o tendeiro, oxe só quero escoltar o pandeiro Viña rapaza, está enamorada, moza non deixes de pandeirar Boa tarde, Boa tarde Canido aquí a Radio Filispín desde a zona máis alta de Ferrol mitindo eh, desde a comarca de Trasancos no 93.9 e nun máis eh, Filispín vai deste de vez a Canido, con eh, a importancia deste nesta altura que estamos, que é maio e que fan a festa dos maios, non é, Fran? Sí, boas tardes a todos e a todas. Eh, a verdad é que tiñamos ganas de vir a facer un programa Canido. Eh? Tiñamos aí pensado noutras asambleas posibles locais onde facer Félix Pimban e ao final, mira por onde, estamos no centro cívico de Canido. Eh? Exactamente, aquí inaugurando este magnífico local con vistas... A Malata As tellados das casas que dan para Malata sí. eh, Vamos a comenzar, Vamos a falar un poquinho de todo Si, sí, porque además cheira novo, é verdad sí, Ten sí, este sí. cheirume así Estrenando. a novo A estreno eh, Temos aquí moitos convidados e moitas convidadas Que nos van a falar de o que acontece en Canido Temos facer un repaso do pasado de Canido Do presente, do futuro tamén desta festa típica eh, Que é dos maios neste mes que estamos E tamén do, de outros movimentos Artísticos Que dan este barrio ese toque que non te ningún outro na zona de Ferrol, verdad que non? E que chevo de Cireo? Eh, que tens de aquí, eh, <risas> que xogas na casa, eh? Que chevo de Cireo? É un placer e, sí, vamos a ir, pero descubrindo que nos descubran como sí. o que se fai e o que hai Porque en que famos aquí é tamén la que se prefore E vamos, eh, empezamos entón con Pois, se parece, podemos con o primer convidado que está aquí na mesa que é Roberto Taboada que é, é un... que é asociación de veciños de Canido, non? E que nos vai a contar así un pouco os... Non? as cousas que pasan aquí en Canido Boa tarde, Roberto que tal roberto Pois, todo o microfone para ti podes comenzar a contarnos? Nego Ningún diciéndome eso. Es decir, eh cortamos, cortamos, Sí, sí, porque eu pues bueno, teño bastante corda para falar e entonces se si me abrides un micro, puedo empezar a alargar. Pero ya te decimos que igual na tele, igual que na radio, o tempo é ouro. Así euro. que preciso pero outra conciso. non temos, pero aquí en Canido temos moito tempo para moitas cousas. Sí, xa vemos, eh. Y, y entonces, Bueno, pues o primero, a primeiro quizá que poder dicir que é a vinculación, non, de Roberto Taboada coa asociación. Si, sí, bueno, eu estou recén escollido, sido presidente da Asociación de Veciños de, de Canido o Cruceiro. Bueno, prácticamente levamos 45 días pois pues, no cargo, que levo 45 días e a nova directiva leva 45 días no cargo. Xera, novo como local, entón. Si, sí, eh, bueno, espero que cheire, cheire mellor que o local que o local xa cheira un novo casi con humidade pola falta de uso pero sí que somos noviños noviños como din tamén por aquí do trinque eh, 45 días prácticamente eh, na nova directiva da asociación unha directiva que se renovou o 100% con respecto do que había no anterior mandato e certamente, pois pues aquí chegamos Bueno, teño que decir que, que chegamos de unha maneira bruta presentándonos en Canido, polo sentido de que, de repente, asumimos a responsabilidade do, da directiva, do, da asociación, e xa o primero que temos que facer pois son a Organización dos Maios, que é un evento singular e casi fundamental dentro do barrio de Canido. E entón casi sin tempo para outra cousa, dicir, eu casi non pude revisar os arquivos da asociación, hai moitas cousas que aínda se nos escapan á directiva, porque nos pusemos casi, ou o seja, priorizamos eh, a organización da Festa dos Maios. Chegar en Xer e traballo es gaia. Si, sí, certamente a traballo es gaia, pero é un traballo eh, moi satisfactorio e dicir, ose, digamos, é o primeiro día... Forte das festas do barrio anda que xa comenzamos o mércores eh, o mércores en este mesmo centro cívico comenzamos con, bueno, recuperamos unha tradición que era a merenda de, de Santa Cruz que eu desconhecía esta tradición, eu son venideiro levo catronos en canido pero que si sí, dentro da asociación de veciños temos un obradoiro de memoria que traballa con xente maior do barrio e as monitoras deste taller falando con elas, bueno, ir no proceso este de chequear as actividades que fai a asociación, pues, comentarónme o asunto de, desta merenda, que se facía antes coa Sociedade Recreativa e Deportiva do, do Canido, máis a asociación veciñal. E se convidaba aos maiores do barrio, no día de Santa Cruz, a unha merenda. Nos, e un pouco tirando da filosofía que queremos imprimir eh, a nova directiva, fixemos extensiva esta merendola, A rapazada É dicir, queríamos facer un encontro Interseñacional Vincular a cuestión dos maiores Cos cativos E, sobre todo, traballar con ese encontro Cada vez máis dentro das Cidades e dentro Nos movemos casi por xeneracións E a nosa idea era ese vínculo E, ademais, Creamos aquí, pues, en este mismo espacio, creamos una, con una, fixemos unha pequena escenografía reproducindo pues, unha estancia dun salón dunha casa, pues, de, que podía dunha boa, con un sofá orellero, unha alfombra, unha lámpara de pé, e creamos un espacio así como de intimidade, con un micro aberto para que os maiores se achegaran a él, se sentaran e comentaran cousas dos seus maios eh, da época infantil. E tamén, como temos unha creatividade moi grande de rapazada no barrio, moitos rapaces dos que estiveron na meréndola pois interpretaron algunha peza, porque moitos deles e delas son alumnos do conservatorio. Bueno, todo isto viña Si, é verdade que, no? que si. Sí. Ese para, levar, foi... para levar 45 días sí, sí. que se afixeron bastante bueno, pero ainda quedan cosas, sí. eso foi o inicio 4 <risa> no, eh, días, 5 días de festa eh, bueno, son, no, prácticamente son 3 días de festa e bueno, pues dende de hoje a 6 da tarde que abrimos o programa de festas con un contacontos que bueno, por mordo da climatoloxía en vez de estar na, no parque da uh -huh. Fainia, pois pues, está aquí eh, unha sala ao un lado Pablo Pablísimo con un espectáculo familiar e que digamos era o comenzo das actividades culturais do, do programa teño que dicir que esta parte das actividades culturais está eh, sufragada polo concello de Ferrol que en este caso sí que foi sensible á demanda da entidade deciñal de na cuestión da premura e da falta de tempo para facer digamos unha non sei, sé, unha búsqueda de capital ou de asudas por parte da, da veciñanza. Con respecto a isto, teño que decir que, dentro o primeiro momento, a entidade veciñal se puso en contacto con distintas entidades do barrio, como son o grupo da hostelería e o, e o grupo de, do comercio, para facerlos partícipes de, da organización das festas. Porque sí que é unha cousa que pensamos dentro da directiva esta nova directiva é que as festas non deben ser un asunto dunha directiva dunha asociación de veciños senón que ten que trascender esta estrutura e facerse extensiva á organización e digo a organización en no seu máis amplio e estrito sentido da palabra é dicir, a nosa idea e así ya trasladamos a estas entidades é crear unha comisión de festas eh, incluso cunha figura jurídica propia para que durante todo ese ano, o ano a xente Traballando xa niso Exactamente, dedicándolle un poquito de tempo a eso e que outras cousas fai a asociación A parte de... Claro, é que, bueno, nos Si entramos aquí na asociación de veciños Esta nova aditiva foi A ver, a xente que está na casa Non sabe o que está a pero aquí por que Serán unhas extrañas criaturas non sei se son de canido O dous trarrades Bueno, isto é parte, isto que por lástima, na radio non se ven, é parte dos cabezudos e do pasarrugas que temos polo barrio. E, e estaba indicado, é que temos outra porta, para que entren por outra porta, ah. que, bueno, que non corten esta, esta Hombre, escena. Home, normal, en novo non coñecen a situación do... Claro. Que entrar, salir... Pero, bueno, isto son as cousas do directo. Sí, sí, sí. E, y, y bueno, que... Na, que me vou polas ramas, entón estábamos falando daos objetivos y... e... Claro, que con... vamos a ver, unha entidade veciñal eh, nós pensamos que ten moita máis transcendencia que ser organizadora de festas populares, que tamén ten que ser esa organizadora, pero eh, unha entidade veciñal nos entendemos casi como un usando o símil como unha especie de de paraguas, Un paraguas que dé coberturas ao resto de entidades que existen no, no barrio e que colabore con todas e cada unha das entidades que están no barrio para facilitar que, esa, que as súas actividades que xa son de normal se desenvolvan da mellor maneira posible. Creo que, aparte, eso, como colaboradores, e logo como parte, digamos, activa da reivindicación polo benestar do barrio. Nos sempre decimos que a cuestión casi o lugar da práctica democrática máis próxima a, a ciudadanía é o barrio, onde é posible... Claro, é decir, o teu territorio máis próximo é ese lugar onde podes ter unha intervención digamos, política máis inmediata, porque aquí non les islamos, non sacamos leis, sino que facemos accións, e esas accións redundan no bienestar da veciñanza e son accións que poden ter unha repercusión inmediata. E entón, é, é moi satisfactorio ese traballo. entonces O das festas, sí, pero que eh, os traballos dunha entidade veciñal van moito máis alá. Eh, temos moitos proxetos en mente que iremos desganando pouco a pouco, dicir, cando nos podamos entrar... Por exemplo, podes dar así unha una... pista sí, así... Sí, un bueno, no, de... bueno, primicia, unha no, primicia, por exemplo, podría ser como establecer Radio Filispín no centro cívico de Canido. Ai, sí. Sí, sí, sí. Mira eh, tú, esto, que no noticia, Frank. Esto é es unha novedade, xa sei que os colle de sorpresa. Entón, eh, sí que, eh, nós como, digamos, usuarios deste de centro cívico, Igual que outra entidade, como é Muño de Avento, eh, residente neste mesmo centro, sí si que en ambas as dúas directivas aprobamos que era moi conveniente e casi necesario para o barrio que Radio Filispín tuviera un espacio aquí. E este mesmo espacio onde estamos agora é o espacio que todos desexamos que, que cesa. Casi podemos deixar aquí todo, non? <risa> Xa, que <Bueno>, aquí instalados. <risa> eu espero que traigades un material un poquito máis sólido do que temos aquí. entonces eso. Eh, teño que decir que outro día, estos días, inevitablemente, estou casi todo o día no Concello pues, arranxando as cousas de última hora desto, de e outro día pues, o alcalde de Ferrol me colleu por banda e me trasladou que falara con, con patrimonio e dixo que se si Moño do vento e a entidade veciñal facía un escrito conforme ou acordado en esas directivas do noso interés por instalar aquí de Filispín que con unha simple resolución de patrimonio asignada polo alcalde podría materializarse entón creo que una, un paso que debemos dar xa a semana que ven E en esas estamos. O sea, o sea, o sea vamos, que te, te temos que estar preparados, non? No, claro, temos que estar preparados claro que, para, que sí. para as novas, non? Bueno, ¿no? Pero, aparte, aparte da, da idea esta de instalar o Filispín aquí, sí que hai moitas accións posibles dentro do barrio. Nos somos unha directiva de acción e temos, xa, non ameazado, pero si sí trasladado o concelleiro Luis Victoria de Servicios sobre varios solares que están abandonados dentro do barrio que pedimos unha intervención inmediata do Concello. Solares que son de particulares, pero están abandonados e xa están creando bueno pues, un pequeno bosque insalubre ahí. Entón, eh, tiraremos en este caso por la vía administrativa para que se active, pero, por outro lado, nos somos, eh, somos capaces, no, quero dicir que que se si hai que limparlo, seremos os primeros que vamos a limpar, se non hai unha acción, digamos, municipal para elo. Quero dicir que a nosa política vai a ir pola parte da actividade, non somente da reivindicación administrativa. Uh -huh. E iso é un dos leitmotiv polos que estamos aquí, de accionar, de ser activos no barrio. Sí, estás comentando que sí, que eh, dentro da asociación procurades ese, esta activación por, por parte da, pues, da zona, da, da, da estolería da, da zona, dos vicinhos, pero hai sinercias con outras asociacións que se eixan, que, eh, que esteñan eh, ubicadas fora de Canido? Eh, sí, vamos a ver, eh, con outras entidades fora do barrio, hai, é dicir, para a organización dos maios, eh, estas... Eh, cabezudos que casi entran mm. aquí pues son cedidos por, por la entidad de veciñal de Caranza por exemplo eh, Asociación Veciñal do Lago vai nos deixar mesas para, digamos, unha comida veciñal que se vai a celebrar na Rúa Alegre o domingo Si sí que existe esa colación De feito, nos eh, a semana que ven, cando rematen as festas eh, temos unha carta para mandarlle a todas as entidades veciñais porque aínda non tuvimos a oportunidade de presentarnos e imos a convocar en un mes unha asuntanza neste centro cívico unha interveciñal vamos a convocar as, todas as entidades veciñais para intentar facer unha diagnosis de ferrol entre todos e tamén traballar pola historia digamos da intendencia é dicir, eh, moitas veces eh, as entidades veciñais precisan dunha carpa ou precisan mesas e tal e un dos obxectivos unha das propostas que nos vamos a trasladar de aquí é, é compartir intendencia, Es decir ao mellor algúns teñen unhas cousas, outros teñen outras pero entre todos os xuntos poderíamos ter un fondo para moitas cousas que sería do común E máis barato para todos unha logística máis centralizada sí, eh, eh, A nosa idea é efectivamente, vai por aí dicir, porque cada entidade vecinal ten que ter vinte mesas, non sei quantas cadeiras, unha carpa ou que se esa, o, tal. o mellor podemos cada un ter unha parte de todo ese material e compartirlo entre todos. Sobre todo porque os recursos son poucos e deste xeito optimizamos ese uso do, do, dos materiais. Mm. Esa é unha idea. Outra idea é esa diagnosis de ferrol, é dicir, de, de todos asumir certa responsabilidade con ferrol de propoñer unha diagnosis de cales son o mellor eses conflictos enquistados de ferrol que nos afectan a todas e a todos e, dende aí, intentar propoñer cousas. Por iso que a eh, acción da entidade veciñal va moito máis alá da organización de unhas festas. Comentabas que levades leva 45 días, menos que Trump, eh? se me todo o que fixeron xa. Como ves de, o futuro de, desta asociación de aquí, sobre todo tendo este centro cívico recén estreado, Como vedes eh, o futuro de aquí a 4 ou 5 anos ou máis? Bueno, eu dentro de 4 ou 5 anos non sei se estaré aquí. Eso eh, <risas> é, o teño claro. E o que sí que queremos, eh, toda a xente da directiva, é eh, que queremos que eh, o estar no asociacionismo ou na primeira línea do asociacionismo ten que ser eh, por pouco tempo. É dicir, as energías son as que son e nós non temos ningún interés en perpetuarnos en, en ningún cargo e a eso. E sí que nos gustaría que o noso relevo fora xente máis nova que nós. Eh, unha das cousas que queremos provocar é que ampliar o, o espectro do asociacionismo a ese segmento de población menor de 40 anos que normalmente non está nos sitios e iso é o que dá frescura digamos ao asociacionismo sí, un revulsivo que non, non congres de facer cousas que é o mellor claro, que e... novas ideas, sí. novas... é que é de necesario, necesario o tempo acomoda a todo, a todo o mundo nun lugar e iso o que non pode ser Con respecto ao centro cívico, a primeira intención é ocupalo. Nos aínda non estamos ocupando o centro cívico porque falta algún suministro. Eh, Primeiro, está pendente da licitación de, da cafetería. Hai unha cafetería comedor social que está previsto que asa nunha das dependencias do, do edificio e aínda está sin licitar. Eh, ese servicio o que atendería é eh, apertura, peche eh, limpeza e pequeno mantenimento do centro, según parece totalmente. pero aínda está sin facer por outro lado nos, na entidade veciñal, temos unha aula de informática que a todo momento non podemos trasladar para aquí porque non temos conexión á rede entonces esos son eivas que impiden ese uso continuado do edificio que esperamos que en breve podamos subsanar. De feito, xa fixemos cuestións con, con o suministrador do, do cable uh -huh. para ver si se dá amañado ese asunto e a nosa idea é ocupar o centro en canto que o suministro. E en canto a aquí instalados e, e a, ao Muño do Vento tamén, a red, o SPIN, hipotéticamente, eh, o centro vai ser aberto uh -huh. para máis... Poderá estar aberto para outras asociacións, ou outras entidades o do bairro? Ten que estar aberto a todo o mundo. Eh, Unha cuestión é a limitación que nos dá o espacio físico, ni máis uh -huh. ni menos. É dicir, eh, actividades, eu penso que isto ten que ser un espacio colaborativo e que teña vida, pois, pues, das 9 da mañán hasta nove da noite ou así. A cuestión de que convivan neste espacio distintas entidades, o único límite que hai é pola cuestión do espacio. Uh -huh pero que eu penso que combinándonos ben podemos arranxar e tirar para diante. O que hai que... O centro... Vamos a ver, a mi me parece un delito ter un espacio como este pechado. Eh, decir, porque pechado tamén se estropea. Exactamente. Y... ¿Cantro nos leva construído? Sí, pues leva construído creo que de, se entregou a obra no 2013 o 2014. E sí. prácticamente pechado desde esa época. Quero dicir que Jo, de verdad que isto é es un despropósito e uh -huh. entón nós temos unha obriga que ocupar ese espacio e bueno, en canto teamos os suministros pues ocuparemos e a idea é que axaban actividades xa ¿Eh? e xa para rematar que po, mensaxe podes dar a toda a veciñanza de Canido o que non sexa de Canido, que quera participar activamente na asociación de, de veciños do de, de, no centro cívico de Canido que, que mensaxe podes dar xente Mira, non só que intentamos é facer barrio eh, e a idea é que nos entendemos que o barrio o se fai con toda a xente ou non se vai a facer barrio entonces sí que faco unha chamada para eh, convocar a toda a ciudadanía de Canido principalmente e de fora a que participe é dicir, pero que non solamente participe en Canido sino que participe eh, nas asociacións dos seus barrios Isto é a forza da ciudadanía E uh -huh. a forza da ciudadanía temos que Digamos Formalizala de algún seito Para encauzar esas reivindicacións E nós creo que as entidades veciñais Que estuvieron tan denostadas hai uns anos, hai que recuperalas Porque é esa ferramenta Que pode facer De, de mediación E sí, entre... as veces as administracións Tirando fácil E o fácil é, é ter Unha interlocución clara e se tens unha entidade veciñal que teña un bo e nutrido grupo de asociados e asociadas e que poda ser unha interlocución válida eu penso que é moito máis doado a arranxar moitas cousas entón por eso eu a, a, o chamamento é a que a xente participe, participe Pois aquí queda esta mensagem Roberto Taboada esperemos que a veciñanza de Canido e a xente que non é de Canido acuda en masa para que este barrio teña actividade e polo menos este centro cívico novo de Canido este de vida non xo neste, neste ano senón nos vindeiros. exactamente, o bairro e con el xo sí. rol exactamente, pues contaxeando sí. o resto pois moitísimas pois gracias, moito, moito Roberto. Obrigado, Roberto moitas gracias, gracias. gracias. hasta logo Número dos meus desesos de ali estabas ti máis e Era odial dos meus pensamentos, talló la inmensa mundo pequeño. Aquí, Radio Filispin. Aquí, ti mesma Sintoniza y verás. 93.9 FM. Libre e comunitaria. Espabiladme <risa> los meus relés, movilizadme los meus relés, Es pues continuamos aquí en este Philips Pinball... ...o Centro Cívico de Canido... ...y como todos los Philips Pinball... ...temos banda sonora original... En este caso contamos con un grupo de, de música tradicional chamado o Xotas, e que nos van a deleitar aquí con unhas pezas. Pero antes de, de comenzar, si nos gustaría facerlle, pues unha pequena pregunta, ¿no? antes de, de que nos deleiten, e si nos gustaría saber cando comenzaron os Xotas a, en esto da, da música tradicional. O oh, lebo estar, Pois pues nada, levamos 10 anos, empezamos así 4 amigos que estamos aquí do barrio, eh, pues... Uns tocaban nun no sitio, outros habían tocado aí anos, entón, o que foi a amistade das companhias, pois nos xuntamos para pa montar este grupo aquí no barro. Eh, ¿Qué é a primeira peza que nos va a destocar agora? Pois pues, pues, vamos a votar unha muñeira que echamos entre o millo, depois un paso dobre de Viascón, e despois vamos a votar a Campocha, outra, outra muñeira bastante alegre para pa as festas Para as que estamos. A ver, por favor. Moi ben, pois pues vamos con esta moineira de grupo Os Xotas, que creo que van a amenizar eh, as festas do maio mañá, non? Si? Sí. Si, sí, pues aí está no programa Mañá estarán aquí polo barrio tocando, pero agora están aquí neste Filispimba e Centro Cívico Anido, Os Xotas ali estabas ti Aínda non marcará o número O número dos meus deseos Aquí, Radio Filispim Sen camiseta, contravento e marea 93.9 FM Libre e comunitaria O dial dos meus pensamentos Enchesme todo de quilombo ches Interferencia espléndida Fantástica. Seguimos desde o Centro Cívico de Canido, con este Philip Bimbai especial, uh, con nestas festas patronais dos maios, do bairro de Canido. e agora vamos contar, vamos contar un cadiño da historia deste barrio, das, de, dos tempos un poquiño anteriores ao sí. presente. E temos aquí outras persoas con nos, Fran. Sí, está Eliseo Zaera, está César Rodríguez e... Non, César Rodríguez, sí, e Mariluz, Mariluz Exacto, sí. Bendidos os tres, El, eh. Eliseo Zaera Ríos. Ai, perdón, ai, perdón, omitín o segundo. César Alandeire, entón, claro, hai que distinguirlo. Ai, que giro vale, completo, pois pues, está ben, está ben. Non vai a ser que outro... Eliseo Non vai a ser que outro Eliseo Zaera se escote despois e eh, pense que non Así. é él. Moi ben, Eliseo Zara é un veciño de toda a vida tamén, bueno, os, os tres, non? Pois vostades aquí eh o Eliseo coñezo máis residente tamén do Ateneo mm. e vinculado tamén á asociación do, de veciños e e eh, César Rodríguez Mera, ex expresidente da propia asociación de de veciños, non? Pois, comenzade a contarnos Como que como foi esa, esa experiencia Como presidente da asociación Que foi a, o que se viña facendo hasta agora Pois As experiencias de Xelona Foron moi gratificantes Con certos atrancos Como é normal hai cousas que non salen ben Unha das cousas que non saliron ben Estando eu Que o teño metido no, no mihoxo Que foi Cando se derribou o antigo depósito d'água de non fixemos forza suficiente para que iso quedara aquí como símbolo un símbolo que era de canido e que de verdade non, non fomos capaces falamos co Concello como iba a quer ta. habían feito o primeiro cando estuera con o C12 decía que iban a poner aí en fin, iban a facer un mirador eu que sei, nos contou unha serie de de cousas co ao final o, o depósito se foi deteriorando non había porqué tirálo desde logo, pero ao final non, non, non tuvemos forza logo no, bueno, de pues, verdade como... no? agora pasamos ás boas, boas? Bueno, boas... que suponho que haverá mais que malas <risa> ¿no? <risa> <risa> boas, non sei eh? moito, moito apagou cousas do direto tamén, eh? <risa> non, pas, non pasa nada Esta non é a actuación musical preparada, ba, ba. mas Tes que colle o Marilo, sonnon, pode esperar. Pode esperar. Fixémonos a unhas cousas, eh, hoxe porque o ver aquí a, a Vicente Richarri, recordo que cando estaba el de de director do Porto. No, no, de director. pois fixéramos su un... Vale, vale. Mari o gocheria, porque debe ser importante. Ba. Bueno, pois. Fixemos un tiro ao plato. Eh, pensaba Diga, diga, diga cántalo, pense. Fixemos un atirado ao plato no, no mirando desde desa parte de arriba de Canido a ao porto e pois estuemos de cambiar eh En fin, nos botara unha má e habíamos feito un, un tiro ao plato e Un tiro ao xente... plato? Menos mal que non estaba por aquí plato, pulando, plato, non falase que, me... sí. que me apañase eh... un perdigón <risas> E logo, ben <risas> xente de toda Galicia e de Asturias E foi, bueno, para nosotros os que nos organizamos foran un éxito gracias a, <risas> a Vicente Irizar a verdade eu, me, me acolleu moi amablemente nos explicou os problemas En fin, e fixemos o que poidemos bueno E logo, pois, temos feito actuacións musicals Normalmente, como non tínhamos Porque estábamos, nosotros estábamos No depósito de agua a, depósito O local, de agua, o local estaba de... ali Esta, Estaba o, o local da asociación de veciños Da cal, miña mulher foi gestivo na, na primeira directiva da asociación de veciños Tamén traballou no, en fin, no testido asociativo E bueno, A actuacións musicais que se facían sempre local da Sociedade Deportiva Canido porque non había, ali non había nada non? xemos unhas cuantas cousas algunhas festas, unhas metes pola Constitución, hasta celebramos a Constitución anunciáramos un grupo bueno, en fin e logo, es unha das cousas que, bueno, que me gustou bastante Canido tía un, un estreitamento na Calle Alegre bastante grande que era donde estaba está o, o chalé O xalé tiña unha, a muralla moito máis para fora Tuvemos un gran problema Porque resulta que había problemas Entre os, os herederos de, do, do Xalé Bueno, ao fin, se tirou a muralla e Puxo outro, o Concello Moito máis adiante E tamén Perdi moito tempo Perdi moito tempo Porque o Concello Quería comprar O, o Xalé a facer un centro cívico ou algunha cousa, pero eu perdi moitas horas porque foi me dediquei pois, bastante a, a pero nada, non de maneira porque non había acordo entre entre a xente e a propietaria do do chalé. ora non sei como está, sei que non sei se están de acordo ou non están de acordo porque isso vai a terminar en ruínas. Vamos, pois que sí, sí, que se consiga facer sí, nos próximos anos pues, algunha cousa con respecto bueno, é, a isso. Ou sei, o día a día, o día a día da asociación de veciños, hai que traballar moito. E como estes nas outras ocupacións, moito, moito non se pode facer. Se pode facer, sempre que teñas vos colaboradores. Pero, eu, non se, se podo contar, pois, en fin... Que, que, es... Luz, sí. que nos conte tamén da súa anterior e vale. como foi a súa experiencia sí. pues, mi experiencia foi esa que, que fundamos nosotros a asociación trabajamos moito para poner a biblioteca, no principio houve que ir á caixa de ahorros houve que pedir dinero porque non teníamos en fin, moitas cosas e nas fiestas de Canido procuramos pues, ayudas de toda a xente que é un barrio moi moi colaborador O era, pero creo que lo sigue sendo e moi familiar, facíamos carrozas, traíamos xente de fuera en fin, lo que podíamos pusimos la enfermera en fin, hicimos todo o que pudimos E vos como viciños e veciñas que levades aquí moito tempo vedes, vedes moita diferencia entre o canido de Fai non sei, en 30, 35 pues mira, anos do canido de agora, se ve esa familiaridade que había antes? ou Eu no? veo unha unión moi grande tamén agora o canido era unha familia inteira. eh? O sea, antiguamente todo el mundo era era eran familia, uh -huh. prácticamente. Todos se llevaban bien, vamos, a, siempre hay excepciones, ¿no? Pero siempre fue gente muy familiar, muy unida, muy colaboradora en los problemas familiares. En fin, que yo creo que Canido siempre fue lo que quieren y parece que sigue siendo. O sea, que se respira esa familiar. familiaridad ahora mismo. Sí, sí, yo sí. estoy muy contenta de cómo sigue siendo Canido. Veo que la gente que viene nueva se integra, que la gente sigue siendo familiar y unida, que vas por la calle y no solo es que no conozcas a tus vecinos, es que conoces a tus vecinos y a los de al lado, y a los del otro lado, y a los del barrio del pultero, y a los de la puerta de Canido, que eso para mí es un barrio, eh, comunidad. un barrio muy bonito. Muy bonito y yo creo que no tengo mucho más que decir. Nacía aquí, qué voy a decir de canido, si sí es si sí es mi canido. Hombre, cada onde defendo seu, non. Hombre. Hombre. Mirada biblioteca Mariluz que comentaba, esa biblioteca será está aquí también ya, está, pues creo que aquí está aquí? en la asociación de vecinos. Bueno, nosotros hicimos el principio de la biblioteca, mm. o sea, pedimos en la caja de ahorros nos diera no sé si fueran 25.000 pesetas de aquella, que era bastante dinero, formamos la primera biblioteca, añadimos la gente que estábamos en la asociación eh, nuestros propios libros, nuestras propias cosas, y y yo creo que la biblioteca ahí sigue, desde luego, ¿eh? yo la tengo ido y la tengo visto, también seguían antes la, una enfermera que cogía aquí puntos a, a, mirando a la gente, no sé si horas eso sigue, sigue. O sea, yo creo que eso es una cosa muy buena para el barrio y, para, y principalmente para la Fuente Mayor. Uh -huh. ¿No? En fin, yo estoy muy contenta de cómo es mi barrio. Él esta, estaba al afirmando, digo, ten, eh, sí, sí, sí. confirmaba la información que estaba haciendo sí, Marilu. Sí, sí. La, pena, sí, sí, sí. la pena que también tengo es que hayan quitado no solo el depósito, sino el río. Porque quitaron el río también de Canido para las casas aquellas de no la Marina. Río, no sabía que había un río Canido. Sí, ahora dicen que es la Plaza Seiga, del Agua. sí ahí sei casi e bueno, non sei xo se vi moito tampouco ah, non. O sea, no, non, non, non, que non te cha no, porque hace moito que lo quita no, no. moitos anos ya que lo quitaron bastante, pero traía unha xa, vamos e deixar a Eliseo que nos conte si, sí, porque a está aquí Eliseo, sí. faera Ríos sí. non xo olvides de dos, dos ríos sí. Sí. que ten que falar que está aquí cun papel, a ver que, que nos conta que bueno, nos queres decir Eliseo eu, eu teño aquí un guión para, para falar da a asolación da que sou directivo moño do vento mm. Pero eso eso vendes pois. Bueno, eso vendes eh. Si, sí, logo falamos. Entonces, logo falamos de Muño de Bento. Bueno, bueno, estamos entonces, facendo un flashback canido, canido, sí, canido, canido. Un flashback bueno, entonces, de como era Canido como, o fai 30. Como preámbulo, como preámbulo me sinto obrigado a dicir algo que non sei se si encaixo ou non, pero bueno, ou decir. Eh, tipo, decir o eh, que e eh, vosoutros me criticaredes ou me nularedes o que vou decir. Aquí non, aquí non aquí no censuramos. No, nada. no, no, no, no, no. <risas> eh, que eu me sinto aquí feliz, satisfeito, contento porque me considero fundador de Félix Pín, de Félix Pín. O, o cofundador, vamos a, a poñer matices, ¿no? Rádio Félix Pín naceu no Ateneo, no, era presidente, e, e tiven que mm, superar algúnas dificultades que nunca contei porque non viña o caso, pero había reticencias para permitir que que finis pinchei estar aí, montar a, a antena arriba no tellado. Bueno, unas cousas. A cousa que eu dixeulle a Pin se pon aquí. Xa o sea que se ofrecen eles, eu, tal, eu digo agora para que sepa. Bueno, entonces estou contente de vir, aquí estou. Eh, con respecto a, eh, a Cari... gracias a vós, aquí estamos nós. Aquí estamos outra vez. Si, si tedes outro trembío en contraria, podedes dicirle que non me parece máis, eh. Eu é o que penso, é o que creo que foi. Isto como outro detalle, Con respecto ao a Canido, eu vim a Canido desde as Casabratas. Eu nací en Santiago, aterricéi este templo do mundo adiante, aterricéi nas Casabratas, no Recimil. Eh, e logo, me incloporei a vida da cidadán xa con daza oito anos, daza nove anos, eh, depois de varias experiencias, aventuras e historia que non me chamo conto, pois conheci unha rapaza de Canido, de de Astre, de de Astre, da Rúa da Estrela, e aí empezou a miña conexión con Canido e que, e que teño que decir de Canido nos tempos que eu empecé a xa de 50 e pico de anos eh, fíjate, o século pasado pois que, que teño que decir o que decía eh, a tua dona Mariluz, Mariluz dese de ambiente familiar dese interrelación da de xente esas familias todas sean relacionadas ainda que tuve, non tivera relación familiar digamos eh, real senón de solamente de convivencia e eh, eh, que había un ambiente impresionante ó, por aquí, a familia de Landeira bueno, os, os Vargas os, bueno, unha cantidad de xente que estaban todas conexionadas e non no só con esas familias de sangre sino con ao resto do vecindario da vecindanza, non? iso eh, é unha, algo interesante algo que queremos recuperar eh, enlaza co tema de ahora eh, coa, entre outras cosas co asociación cultural Moito momento do que me sinto orgulloso de mm. colaborar Ainda que non poida facer todo o que quixera Porque xa sou xa vou vello, 78 bueno, En fin, non, non sigo moi <risos> Bueno, eh, que quere? Que, que? que, que, que quere a César? Que quixera aportar Que eu tamén minha a Canido, que sou nativo desta Bueno, bueno de no, aquí a única Canido que celebrou é É que a Canido a Canido caibou no, as luces o sea, eh, Ah, <risos> que, <risos> o sea, que viña a camocear Aquí eh, non Mariluz eh, Porque eh, vinha sí. se quedaba Son moito máis e eh, eh, eh, me sinto de canido eh, Non me sinto de esteiro sinto, 64 eh, de verdad, anos le canido moitos bueno, anos que, aquí eh, Perdón, catoris. o que penso que hai que, hay que mm, eh, Incardinar, confluir eh, Compaxinar eh, que Penso que se vai facer E que está facendo eh, eh, Ser de canido Ser de do, de vello Ser de calabrata, de recimil Ser de esteiro, ser de ferrol E eh, que todo iso Eh, se pode conxugar perfectamente sí, sí. sin caixa esas rencillas que houbo oh, en tempos, ao oh, oh, oh. mellor estesifas sí, contanos, por, contanos, por... contanos, Eliseo, a min teñime contado que os de caneiro tiraban pedras para que non subisen costros de zona de ferrol é por, eh, na... na... ¿Es verdade eso porque estaban no alto no alto, pois pues, claro, te és te, te tentación de tirar pedras, pero vamos Penso que eso hai que superálo por todo, já está, mais que superado, se se podirá outras cousas polos internet, da por... xa para, para rematar eh, eh, que nos eh, podedes recomendar a xente que non somos de Canido, un así un rincón especial que teña Canido, que que así un pouco descoñecido para a xente que todavía non veu por aquí. Mari que recomendas ti? Yo todo Canido, claro. Todo Canido inteiro, claro. Non está las que agradeceiras, me gusta mucho me gusta Canido la verdad es que no tengo diferencia no, yo echo de menos aquella calle San Diego con dos calles aquella, en fin hay muchos cambios en Canido pero sin embargo la esencia de Canido sigue sí, y yo creo que no se perdió nunca pues eso quizá que podría quedar así como la no, esencia de Canido queda perpetuamente polo tempo ¿no? en unha cosa que está allí sí. más que os espacios físicos e os lugares e os initales O ambiente, ambiente ¿no? vecinal, o ambiente de la sí, sí. eso creo que hay que yo creo que la gente que viene para de Canido, de otros sitios para Canido, la de gente de Canido la hace buena hombre, mm, claro estoy pensando en mudar ya, eh. con las pedras iba a ser verdad eh. <risa> hay que ser de Canido <risa> pues muchísimas gracias a los tres por estar no, siempre aquí apreciamos a todos los que vienen eh. <coughs> pues por muchísimas... eso les abrimos la puerta Moitísimas gracias por compartir este Sintres con nos e eh, repasar o no, pasado de, do barrio de Canido. Moitísimas sí, gracias. Perdón, de Muño de Vento non falamos nada. Logo aquí falamos, Eliseo. No? Hay tempo todavía para falar de Muño de Vento. Cando aquí ahora, ¿no? no, agora toca outra cousa e logo, logo bueno, te chamamos. Bueno, bueno. El molino bueno. del viento de Canido. ¿no? Claro, ya, pero por eso... www.w.w.w. Sí, que... O país, O, P, A, I... Ai, Punto blog de leoje es por S, P, o, punto com. Xa estou. Con número dos meus desejos de ali estabas ti máis Era odial dos meus pensamentos Tallo la inmensa mundo pequeño Aquí, Radio Filispin Aquí, ti Esma Sintoniza y verás 93.9 FM Libre y comunitaria Espabilatxe meus meus reinés Obilijatxe meus meus reinés es Manila Channels en Radio Filipin este especial Filipin Bay o Centro Cívico de Canido, fixemos un repaso do pasado de Canido, agora toca falar un pouco do presente de Canido, que está acontecendo neste barrio, tamén do futuro, no? Que lle espera a este barrio de Canido? Temos de novo unha mesa Redonda Repletinha. Sí, repletiña de xente Temos con nos a Xan Rodríguez Silbar Que eh, Da Sociedade da Galega de Historia Natural Exacto e, Temos tamén a Xan Ramírez Que do Club de Montaña Temos a Fran López Que eh, O zapateiro Daqui do, do barrio Non? De, de, do cubano Do cubano E temos tamén a Paula Que é unha das Das persoas que traballa En el clavel Non? Benider Benider Benider Ah, te fixeron boa, non? Ah, <risa> pois, tratamos un pouco agora do, do presente, do futuro de, de Canido eh, Pode empezar, se quere xan Para que nos conte un pouco como é o barrio agora mesmo de Canido se, Como decía Mariluz, respirase esa familiaridade que la falaba que había tempos atrás E eh, que parece ser que está y, non está no ambiente, parece que se respira Estás de acordo con o que di Mariluz? Pues sí, si sí, realmente eu son canidense de, de, de vecindade e porque vivín nas veiras e os meus avós viviron na Rúa Alegre eh meus fillos estudiaron en Canido, en fin, en barrio eh, eh, que é en parte o meu barrio. E y desde logo é un, un orgullo ver agora en Ferrol en situación pois pues, que, que esta cidade pois pues, e non para tirar demasiado os foguetes como, sin embargo, canido é un dos sitios onde te gusta traer os amigos E como, como, como describirías que funciona e que se insere ese museo que, desde o meu ponto sí. de vista podría ser un dos máis importantes que ten ferrol como o, o colocas, como se mostra e que, que se Bueno, pois pues como se unha realidade xa eh, que ten moito por diante eh, para, para desenvolver pero si é interesante para Ferrol como conxunto de de cidade, ter un bueno, pois pues unha colección tan tan extraordinaria no sentido de que hai cosas pois pues, que non hai en outros sitios e no seu conxunto pois pues, é moi interesante do punto de vista científico, pero tamén e especialmente didáctico, pois pues, eh, como digo é interesante para Ferrol, pero para Calindo en especial porque digamos eh Aí o barrio está gañando, está atravesando a porta de Canido, está claro, pasando cando, a porta. Cando, eh, porque o museo situabase antes na parte de abaixo, en Amboaxe, non? Sí, realmente cospicio, a... Cando, desde cando se situou Canido? Pois pues mira, a Sociedade Calega de, de Estudio Natural eh, empezou aquí en Ferrol en o 79 con asamblea xusto a, a moi poucos metros de onde estamos donde convocamos eh, en prensa e misteriosamente apareceron ali pues, unha cincuentena de persoas e así empezou todo. Logo empezamos eh, con baixo prestado en Mededunha e da Zasete, e logo o Concello noitenteu pues, eh, nos cedeu un Amboaxe, sobre pois pues, parte do antigo pabellón do, do hospicio, E, finalmente, co pois, paso salto este a, a Canido, de alguma forma se pecha o círculo este de, digamos, das orixes eh, Arrancamos en Canido, voltamos a, a Canido E con ese rebote histórico, pois, o barrio penso que se, se beneficia non? Porque gaña, por así decirlo, pois, eh, bueno, a outro lado da, da ver a rua Eso que antes era cuartel que estaba, digamos, bueno, pues, dedicado a algúns fins, pues, de repente, agora, xa, pues, eh, está a disposición do barrio. Sí, además, chegou aquí e fixo actividades no barrio de Canido, como foi cando foi o eclipse de sol, tamén que cedeu Eh, para que poder ver a, pues, a vacinanza, pues, como ver o fenómeno, eh, tamén ten as portas abertas a todo aquel que quere ir ao Museo Natural de Historia Galega, non? Si, sí, estuimos montando un tenderete en Mercalegre tamén, outro ¿No? eh, <risas> día en fin, eh, na medida que o ven a nosa inspiración ou a demanda de, en fin, de, do barrio o plantexa, pois pues, eh, pues aí procuramos estar e uh -huh. É a visión de, de Fran López, por exemplo, do que está pasando agora aquí en, eh, no barrio de, de, de Canido, Cacale? Bueno, o xeto de ver algo bastante interesante, esperanzador, é... Alé, alé, alé, alé. Espera, que tiña o, o, o micro apagado, cosas do direito, xa vedes que podes falar por ese que está, está acendido, sí. Eh, o xeto de ver é algo moi estando preso es un ambiente dinámico, no que a xente, pues bueno, estamos moi emocionados. De algún xeito, eh, sempre hai eso, te saludas coa xente pola rúa eh, bueno, non sei como explicalo. Eh, me eh, dá gusto que estea vindo xente de fóra e como dicía a miña convecia, fixémonos vos, eh xa, xa, eran, xa eran vos e fixémonos mellor aínda. É o sea que case eh, que te que, pode quedar como un lema, sí, sí, non? Sí, sí, Ven si a Calidez, te bom. <risas> non sei, se cadra se contaxan de eso que eu penso que hai en Canido, ese bon rollismo, ese somos un pobo pequeno, somos unha aldea eh, na que nos coñecemos todos. E a vez ao estar eh, no centro de Ferrol, pois pues, eh podes pues, pasar, podes estar no medio e podes eh, ser anónimo de algún xeito. Eh, bueno, eu... É, perfeito, eh? sí. é o perfecto, É un lugar perfeito. Estamos eh, Paula sí. como recén sí. chegada sí, tamén místs. boa persona dende que está aquí, que te quer dicir. Bueno, eu desde, de que, desde que estamos eh, bueno, desde que estou no barrio porque eu, a persona con que convivo é de Canido naceu en Canido, en pleno Loso López é o que lle dá o, o, o pasaporte de Canidiense eh, nos desde que estamos aquí empezamos a, a facer cousas no bar o principio tiñamos moito medo non sabíamos como iba a ser a resposta e, e con tempo te vas dando conta que a xente ven e te di, é que eu sei o que podedes facer tal cousa e non falo nada máis de música sino Eh, e que teño un amigo que fai fotografías e eh, que teño un amigo que recita poesía é dicir, a xente ten ganas de cousas eh, por exemplo, con esta nova directiva eh, que para mí teñen toda a miña admiración no sentido de que en apenas cinco semanas bueno, pues, foron capaces de conseguir que outro, o, onde foi na merenda pues, había, non sei, si, como a, alrededor de 70 ou oitenta personas eh, bueno, pues, fan cousas e, e o barrio responde Mm. Eh, bueno, a mí, eu fui de barrio, o meu barrio, digamos que se dispersou porque chegou o cortigliese, o son da Coruña, que ainda é peor porque eran creo de esteiro, de caranze que encima son de cascarilla, de, de, de pedras igual Así cañera, que a mí pues, non vendiaron pedras porque daquela non no, mescalada, no, eh. Sí, cascarilleira, daquela non mescalada, si seguro que me tiraban pedras subido por Santiago. <risas> pero a mi é un barrio no que, no que non necesitas ter whatsapp ni teléfono móvil, tipo de salir e se necesitas encontrar alguén preguntas, encontras, xa che antes de que preguntes é un barrio moi acolledor son moi xeos ti de canido pero de que parte porque dentro de canido tamén hai partes eh, pero te acolle Te. Acolle. a mi polo menos me acolleu está de acordo xan si, con, con estas palabras que di Paula eh, Bueno, eh, a ver, eu, por desear o tema claro, eu son da portanova Nova xerzo <risa> eh, de portanoviano <risa> no eu aquí eh, en, de alguma maneira estou de paso no pero o que se sí é certo é que nosotros <coughs> o Club de Montaña que nace no ano 74 en un sitio histórico que seguro que nada máis que os vello saben onde está el callejón de las huertas susto eh, detrás do Concello, increíblemente eh, pois pues, nace ali, pero despois durante moito tempo, pois pues, vive en esteiro, pero claro, eh, a ver non era normal que un Club de Montaña esto verano no barrio más baixo de todo o ¿no? Ferraron. Entón, aproveitamos que unha persona un canidense de toda a vida, Ángel Folgar, que votou moitísimo tempo de presidente, en chegou o momento en que tiñemos eh, unha disposición para mirar de facernos un local e mirate por donde estamos en un dos edificios nobles de Canido. Eh, compramos un piso justo encima del horno de vara No. Algo que moitamente non sabe, pero que no cartel, no, no portal noso, inda hai unha porta con unha H, unha V, eh, grabada en área, eh, porque eh, temos un cartel arriba, temos unha fotocopia de un anuario de 1933, o temos no club, onde pon que eh, incluso se facía pan de varios tipos, incluso de calidad. Entón, <risa> <risa> sí, sí. a ver, eso nos anos 30, pois pues, supoño que esa sería todo un tema, non? E eh, eh, realmente, nosotros estamos exercendo aí como, como terceira oficina de turismo de, de, de Ferrol, incluso moitas as outras dúdas nos manda moita xente porque se si en algún sitio se, se, se leva o tema de, da natureza e, e, do, e do percorrido de todo o entorno de Ferrol, pois pues, a salida nosa é precisamente desde aquí, desde Canido. entonces eh, o final, pois, pues, ven a ser un epicentro, non? Da mesma maneira que pues, San Silvar eh, pues, eh, pues, transmitía ese que, ao final, tamén veu eh, ese Museo de Historia Natural para aquí, pois, pues, nosotros Nosotros, de alguna manera, pues, tamén estamos en ese, ese contato. ¿no? Eu creo que Canido resume un pequeno cartel que queda en unha vivenda na costa do Raposeiro que pon aldea de Canido. Eu creo que ese é o espírito. Eh, Paula, tamén, ademais de estar, eh, bueno, traballando no, no, en el clavel, tamén forma parte dunha asociación que se chama Arteriola, non sei agora se ten actividades ou non, eh, cales son as actividades que por medio desta asociación chamada Arteriola por así decir, fixeronse en o no barro, Ese, nun futuro está pensado retomar esta, ¿no? esta nova impulsión de facer actividades entre locais, xa non só do barrio de Canindos, xa tamén de Esteiro, do centro de Ferrol. Pois mira, cantas actividades, bueno, agora empezamos outra vez a, a programar cousas que se fan dentro dos locais de, que, perte que pertencemos á asociación, pero sí é certo que desde hai algún tempo Eh, se pensaba por que non utilizar, igual que utilizamos o Ateneu en algunha ocasión, utilizar os centros cívicos dos barrios donde se sitúan cada un dos locais, ¿no? que pertencen a Arteriola. En no, aquel momento, este centro cívico era inviable, quero decir, pechado a calicanto, non sabíamos si que era, se si, si habería posibilidades de ter luz ou conexión, ou ganada. Eh, e por eso, cando se facían cousas en común, se usaba o Ateneo. Agora que isto parece que, bueno, por fin, despois de estar pechado casi 4 anos, xa rica con forza, pois, trataremos de facer aquí actividades. Igual que, por exemplo, tiñemos un ciclo que os suspendemos, que era temas tecnolóxicos, que claro, nos vale ser moi complicado. A equipación, o son, a luz, todo. Entonces retomaremos, ora que nos vamos a retomar tamén as actividades de arteriola, retomaremos a posibilidad de facer cosas aquí en Canido. Non son canidos, sí. quero dicir, sino sí, en outros barrios, barrios, pero que este cib, sí. centro cívico eh, que no é sé, un hotel de superluxo. luxo sí, comparado eh... con outros centros cívicos que non teñen estas instalacións Si, sí, antes tamén como comentaba Roberto Taboá de que si, sí, é certo que a, a, os negocios e a hostelería participan activamente na todas estas celebracións e actos que hai no barrio de Canido <tose> Por parte de dos pequenos negocios, como pode ser no caso de Fran, tamén hai veces esa participación activa, como pode ser no caso da Establería tamén, de negocios pequenos, veces ese movimento, esas ganas de poder participar, de querer participar nas actividades que se plantexan no barrio? Eu penso que si, sí, de feito, en no principio pois pues, eh, había un montón de xente que pre preguntaba e que querían saber pois pues, un pouco o que estaba pasando. Todos os sitios tamén é importante reseñar que Canido é un pouco a porta a Ferrol da xente das aforas de Canido. Eh pues, dos meus clientes son de fora de do niños de Valdoviño. Efectivamente, sí. e e eu penso que eso é un aliciente para Canido. Ten xa non é ese barrio pechado sobre si sí mesmo, sino que entran moitísima xente. É eh, curioso ver que non hai moita xente do centro que suba a Canido. Ou, mellor dito, que non había moita xente do centro que subira a Canido. Cando era Agora, Caña sí. tira, sí. eh? Sí, sí. <risa> <risa> bueno, así somos de fortes esos de Canido, así facemos vosos que veñen de fora. Pero é un pouco eso, para mí é un pouco eso. É si sí, a dinámica. Eu cada vez teño máis xente de Canido, que era algo que antes... Eh, liña, pero eu estou no medio de Canido. Estou aí aí hai unha liña imaxinaria que divide Canido en dous, a, a porta de Canido. Hai o Canido cara a porta de Neira e o Canido cara uh, O Cruzeiro, sí. Eh, e antes máis eh, no meu negocio se veía máis xente da Porta de Canido cara a Porta de Neira. E agora se ven de todos os eh, ámbitos. Unha veciña, Ana, que ten un bar, sempre decía eh, que a xente de Canido non, non compran Canido. Baixa o centro. Pero agora están comprando Canido. E agora se ve eh, algo, para mi, algo moi bonito. Eh, eh, salimos de, pues, non sei, de pensar o bon está fora, o bon está en Canido. Eu sendo Zapateiro, evidentemente temos moita relación con ele sí. sí. sí. sí. Moita, Botas, estamos, estamos moita bota entonces, pois, É dende pois, o Clube de Montaña que actividades estánse a programar en breves Así un pouco xa para saber Para animar a xente de canido, a xente que non é de canido E logo tamén ten algunha vinculación ao Clube de Montaña Con todos estes eventos e actividades que fai o barrio Como é Os Maios, como é pois pues mira, apenas que nosotros tiñamos un sendeiro homologado, e a primeira señal ademais estaba ahora que escoitaba César, estaba no famoso depósito. que pasa que o depósito eh foi, se foi a fóra e despois os sendeiros, pois pues, a verdade que foron as faltando moito. Pero nosotros eh, seguimos mantendo un montón de un montón de historias, é dicir, ainda falaba outro día a técnica de mediamente ambiente do, do concello que fixámos unha ruta eh, estupenda en, en unha semana de reclamación da da mobilidade, onde precisamente pois pues, eh, Vicente era el alcalde que la, eh, eh, tomáramos como, como eh, punto de salida o baluarte de aquí, ¿no? que é un sitio histórico que si uh -huh. o chegan a tener en outro sitio pues incluso supoño, en Cataluña te cobrarían entrada evidentemente por es, ver unhas pues ruinas, claro, pues por ver ruinas sí. do século de Azaoito para aí atrás e tal eh, eh, mira, entroncando con ese tema do patrimonio pues empezamos a fazer unha serie de rutillas por aquí polo o entorno de Ferrol Eh, precisamente para domingo temos unha porque eh, outro día me maravillaba eu a mí mismo que en dúas horas nosotros podemos salir precisamente pois de aquí simplemente podemos subir hasta hasta esa zona de Brión podemos pasar pola cabana polo priorato polo antigo priorato de cabana subir hasta Brión donde hai un dos campos de mamos é dicir un cemento megalítico dos máis grandes do, do noroeste eh, que temos aquí en Galicia eh, se pode baixar hasta hasta San Felipe outro sitio realmente eh, idílico e isto non estou dicindo que se poda facer é dicir vamos a facer o domingo, eh? E <risos> vamos a entrar pola base da Graña porque efectivamente ese ainda falábose pola tarde con compañeiro da con compañeiro que vive na Cabana que a graña era ese cacho de ferrol que estaba fora que estaba fora das murallas pero está en frenteente de ferrol ¿no? e eh, eh, eh, eh, eh, bueno aí foi onde foi o primeiro asentamento dos asteleiros un do cal tamén vamos a falar un poquiño para rematar pois salindo por pola graña que tamén é outro sitio evidentemente histórico foi o último sitio onde chegan eh, as tropas inglesas cando os embarno a 1800 epo eh, e eh, pois, visitaremos para finalizar poi un das obras hidráulicas máis importantes en toda España no seu momento que o dique, de, o dique da cabana que como outros, outras moitas cosas en este, en este pueblo, pues, nos vai morrendo pouco a pouco se non se toman definición é dicir que podemos facer o sea, cualquier hay cosa. Non, ¿eh? Hay movimento no clube de montaña, no? Eh, no sí, ponzo. permanentemente. <risas> bueno, ainda falaba ahora con San Silvar tamén de todo ese incendio bueno. que tenemos na zona toda de ponzos, porque nosotros por ahí pasan os 50 kilómetros que facemos o D de, de Suño, eh, os 50 kilómetros que se fan en menos de 12 horas, e eh, toda esa zona pues, ardeu. Eh, falábamos eh, San Emaixeu, precisamente, de, de todo eso. É ¿no? es decir, que temos desde unha cosa moi sencillinha, no. como pode ser ese paseo interpretativo eh, por entorno de Ferrol, que simplemente maravilloso e a lomos da historia En, en tres horas, hasta un tema realmente salvaje, como pode ser, por pois 50 de dunha, vale. dunha tanda, así que non está ao alcance de... Eh, xa, de xa para rematar, eh, unha frase de cada un de vos, de como vedo o so futuro do barrio de Canido. Así Xa como colofón desta mesa redonda. Eu vexo o futuro moi forte, me, bueno, cando queres decir imparable, me refero que, que hai como moita forma de facer cousas, e creo que que iban a salir adiante, no que hai moito que facer, é moito que se vai a facer, seguro. O vedes pesades igual que que Paula? Sí. Eu creo que se sigue, eh, o titular seguiría que, que Canido siga sendo aldea. No sentido bonda palabra, no. Non me gusta mesa es pensar que Canido siga sendo aldea, pero sinto toque Ferrol eh Ferrol inteiro está saíndo deso que era en parte gracias a a Cani, bueno, os barrios, pero en, en un deles ao de Cani. Está deixando de ser esa cidade encorsetada gracias a pues eso, a que os barrios estamos están tirando para adelante. Pois moito obrigado aos tres, gracias a, a vos. E... Gracias a Cani. Gracias. O número dos meus deseos y estaba basí Máica era odial dos meus pensamientos talló la inmensa mundo pequeño aquí Radio Fi aquí ti mesma sintoniza y verás 93.9 Fm libre e comunitaria. Es pues meus meus reles. O meus meus reles. Es meus Pois seguimos aquí poñendo un toque de, de música en este Filis Pimba aí o Centro Cívico de Canido e temos de novo con nós a Osotas que nos van a interpretar agora outra peza para amenizar esta tarde aquí no barrio de Canido. Atuando, Radio Filispín, no 93.9 da FM. Atua a radio, libre e comunitaria de terra de Trasancos, emitindo desde Ferrol para o mundo inteiro. Pois aí ficou máis unha atuazón dos xotas, que mañá amenizarán tamén o roteiro cos maios cabecidos e eles propios coa música. E continuamos a seguir con eduardo hormida non podría faltar a unha cita do bairro de canido o criadodor inspirador e motivador do, das meninas no bairro Bueno son o que xunta toda a xente para poder harmoniizarlos digamos para poder facer as meninas non? son un poquiño organizador si eh, eh, non sei como definirme... Así, pero penso que o que fago é reunir a un exército de, de guerreiros que en lugar de lanzas levan pinceles e botes de pintura. E o que Ese, e... Alguén está escoitando o programa, por exemplo, non sei sé, en Venezuela ou en Bolivia ou en por aí, que isto é, é internacional. Como Que dirías a toda esta xente que está a escoitar e que non coñece que isto da, das meninas de, de Canido? Como podes resumir que este que este, este como... acto, digamos, artístico, este movimento artístico das meninas? onde surxe a idea, sí. de como... Sí, bueno, Unha intervención artística, ¿no? eh, un xeito de, de reivindicar eh, un estado no que estaba o barrio de tristeza fai unos anos eh, e a mellor forma de, de, de fazer esa reivindicación era utilizando a arte. ¿no? Entón decidín pintaras as primeiras fachadas de dos muros que estaban de casas abandoadas. Eh, a propia intervención empezou a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. E, eh, bueno, eh, non sei onde está o final, pero eu podo definirlo como unha intervención, unha acción propiamente artística. non si sí, porque non é chegar aquí e pintar as meninas de Calcarmela, sino que cada artista, cada persoa lle dá unha, unha visión personal o feito de pintar as meninas e tamén como unha protesta, por así decir, social ou a protesta que lle quera dar que a verdade é que cando vas polas rúas de Canido quedas sabiado de todas estas versións que hai das meninas que cada, cada unha delas ten a súa peculiaridade e a súa mensaxe propia Si, sí, si, sí, o defines moi ben é como, bueno, é, cada un interpreta ou, ou emprega a, a, a propia figura da menina como unha expresión artística uh -huh pero tamén eh, non é só o aspecto pictórico, sino que tamén, como sabedes, hai unha, unha parte musical, eh, eh, bueno, escultórica, eh, eh, todo se, se genera todo un, un mundo de, de, de arte en torno a a propia acción no? entón... si, sí, porque hai actividades paralelas non só é chegar claro, a pintarse tamén hai sí. unha especie de actividades paralelas como o feito de pintar de expresar a arte das meninas a mensaxe que queira tamén hai outras actividades como por exemplo si, sí, si, sí, fotografía, pintura música, poesía danza é decir, un montón de disciplinas Que, que utilizan como disculpa a acción das meninas para xuntarse para poder intervir o, o propio barrio, e usar sobre todo o barrio como soporte para a creación, e para os, para os pintor, pintores e, o lienzo, e, e para os músicos a propia rúa, e, o, o, o agora, o, o, o, o, non sei, o teatro, o, finte, o anfiteatro, para, para poder expresar a súa arte, non? e para esa xente que non está aquí que decimos que a mellor non coñece tanto non ten esa proximidade ao proxeto eh, esa eventual xente por que as meninas e desde cando surxe e, e, e que consiste exactamente sí. o, o acto, porque estamos falando sí, a, a, a, as meninas como, como icono e por, por la admiración que xinto hacia a obra de Velázquez é unha aposta persoal. Como artista pop que son eh, Decidín buscar un icono Que fose fácilmente interpretable De diferentes xeitos eh, eh, Tivese a, a posibilidade de, de diversificarse En mil estilos diferentes non? Entón, Así está a prova Das 250 que, que creo que hai Cada unha é totalmente diferente eh, eh, Cada unha representa Un estilo artístico Unha época artística Ou, ou unha expresión direta do, do propio artista. Eh, nacen no ano 2008. Eu tiña o estudio no na plaza de Tafona eh, veía como como todos os edificios de alrededor empezaban a, a, a caerse ou a, a, a polo propio abandono eh, eh, bueno, eh, como como había esa parte de, de, de tristeza que, que, que decidín eh maquillarla ou, ou taparla facendo, pintando sobre ela, non? Entón hai algunha soltar... das meninas que xa desaparecera? si, hai moitas e sobre todo o maravilloso é que algunhas desaparecen para que se construa unha casa nova en torno a eso entón, se perde unha menina pero se gaña unha familia con, con, con unha boa con, con os fillos e con, con a mascota entón, se perde unha menina pero se gañan cinco persoas para o barrio, non? Entón, eso, e cales son os requisitos para participar como artista eh, nas meninas? Eh, ata agora estaba aberto a, a, a calquera que que, que tivese o, o desexo de participar en esta iniciativa pero agora como xa apenas quedan espacios, pois hai que ser un pouco máis selectivo, eh, a verar que empezar a A, a preparar proxectos eh, a analizar os proxectos que, que que mande cada un dos artistas e seleccionar os que os que consideremos os máis E aínda quedan fachadas por pintar en canido sí, para cubrir. Non moitas, pero algunha queda eh, eh, bueno, E sí, irán, ser... aparecendo, irán aparecendo sí, outras. Sí. Hay xente que, que, que fai casas novas ou restaura e nos piden que fagamos meninas nos fachadas. O sea, fachada. que hai unha solicitude por parte da veciñanza de ceder a súa fachada para pintar a menina sí, e tamén sí, ao sí. revés hai veciños que non deixan porque circunstancia a pintar ou os son os menos. Si sí, casos raros, un sí. ou dous, pero polo xeral toda toda xente está moi moi este ano nos de, nos pediron bastantes para que fixésemos as meninas. E eh, bueno, eh, o barrio está crecendo moitísimo, está está reconstruíndose, pero todavía quedan moitos solares e moitas moitas sí, porque, paredes baleiras que se poden. Polo que trabajar. entendo no principio sóamente eran fachadas de edificios que estaban así de ruidos, pero agora parece ser que ah, incluso edificios novos como sí. están aquí ao carón do centro cívico que tamén sí. teñen pintada sí, sí, sí. a súa propia menina, o sea que é unha cousa sí. que está aberta a calquera veciño veciña que ceda a súa fachada para Para, para este evento, non? Si, sí, si, sí, sí, as casas novas é porque así entre os propietarios nos, nos dicen que podemos... Incluso negocios, non? Vin por aí tamén a farmacia que ten a súa propia menina e sí, sí, pola parte de onde estaba a franga hai, hai moitísimos sí. negocios que teñen a súa menina ¿no? na fachada, non? Sí, como un elemento, sí, como unha marca, digamos, de barrio ¿no? E tamén sabemos que polo que vimos aí na prensa que o, o, o acto das meninas este movimento das meninas tamén está mostrando ten interés non? fora daqui de, de, de Canido e tamén hai cidades eh, españolas que tamén queren non Si, sí, sí, se presentaron en Ucrania, en Eslovenia, en Italia en París, eh, casualmente fai dúas semanas eh, o, o Consello de Europeo de Itinerarios Culturais mandou un, un correo para decir que se estaban prácticamente dentro dun de proxecto máis amplio que é do a ruta dos impresionistas franceses Forman parte de, de, de, de ese proxecto como elemento modernista da propia iniciativa Entón, vale, quizás este ano podan estar dentro das outras culturas europeas sí. E hai interés por, de outras cidades de facer o, o mesmo este acto sí, de pintar? Si, en, en Madrid van facer sí. tamén xa están, Penso que un mes que ven ou o seguinte Se eh, empezan tamén con unha iniciativa basada nas meninas pero cambian a figura das meninas como por, por outros elementos máis característicos da Línea de Madrid, pero se, eh, van facer en, en 4 ou cinco distritos este ano como como eh, piloto, eh, eh, penso que a continuación pois farán en, en máis sitios de Madrid. Uh -huh. sí. E para as meninas, 2017, que te, como está? Pois estamos empezando a, a organizar, eh, seleccionando os artistas, os grupos que van vir a actuar... e eh, E, bueno, eh, hai máis cousas, como bueno, máis, non son só as meninas, sino que hai todo un, un compendio de cousas que están creando en tornalas, como mercadillo, eh, o mercadillo, o próximo proxeto que vamos a facer, de, o que estamos intentando facer, de recuperación de todos os gortos eh, abandonados tamén, eh, as silveiras que están eh, na no propio, na ladeira do, do, do monte este de Canido. Como, contanos, especificanos un poquinho máis en que consistiría ese proxecto O proxecto é recuperar todas as, as, as... Chamase os hortos florais de Canido É un proxecto que iniciamos fai un ano e medio E que xa está todo consolidado para empezar a, a facelo É a recuperación de todas estas hortas abandonadas Que hai na ladeira que vai hacia hacia Copacabana Eh, con un equipo de arquitectos están intentando recuperar os camiños os, O que se chamaba os antigos carreiros de Canido que baixaban a Copacabana Entón o que se quere facer unha senda, un, un, un ruteiro eh, Que poda eh, comunicar eh, Canido con a Amalata eh, Estos hortos, todos estes espacios, eh, van ser utilizados por colexios Cada colexio do barrio terá as súas parcelas para poder cultivar as flores hacer cultivos de flores que despois nos maios devolvanse ao propio barrio esto vai ser, non vamos poder candidatar ao maio de, de sustentabilidade tamén, non? pois si, sí, si, sí, si sí, é, é un proxecto tamén moi educativo é moi, de, moi é, é, orgánico e natural E a parte artística está en que diferentes artistas crearán un, un, uns espantallos dos dos hortos eh, creando unha escultura de land art eh, eh, para, para intentar unir ese aspecto artístico que xerera as meninas con, con a, natu, a propia naturaleza. Non? Entón, o o, o proxecto xa está totalmente consolidado e eh, eh, desarrollado. Xa che digo, hai un, eh, un equipo de arquitectos que, que, que están o urbanismo necesario con, con, con a técnica eh, eh, urbanística e eh, paisaxística para poder eh, que sería para implementar claro. no próximo curso calculades estamos intentando na... que empiece no próximo curso si, sí, si sí. o que pasa que todo todo en, vai lento o palacio vai moi despacio eh, todos os trámites eh, son difíciles hai que xestionar con os propietarios a cesión durante unha cosecha para, para, para eh, que nos cedan ese, ese, esas esas Esos, eh, esas selvas que hai agora por aí abandonadas, non? Eh, bueno, eh, Urbaserte te haría que vir a, a limpiar primeiro todo toda esa maleza e, eh, bueno, hai un proceso todavía de, de preparación antes de poder traballar a propia terra para, para cultivar, non? E para fechar un poquinho, non sei se si que nos queres comentar unha outra cousa e tamén nos gustaría que nos fases do, do mercado que se acaba de acelerar hai pouco, sí. porque se tamén leva dos anos, dúas edicións ou tres de, non? dúas, dúas edicións, Duas, vamos sí, para pa a terceira ao sí. próximo ano e no, e tamén eh, esa posibilidad de que venhas a a colaborar tamén en Radio, Radio Filispín un programa propio de arte pues desde de, Canido Acaba de, de nacer a idea e me parece fantástica Pero non para a cabeza de Eduardo pero pero no, que no, eh, que, Bueno, sí, son hiperactivos <risas> Tenho un pequeno problema de hiperactividad O sea, que hai que a posibilidad de, de ter un programa Radio Filispín de Eduardo Hermida Pois, pues, haberá pues, que falarlo, pero parece ser que sí Então, vamos adiante con, con Temos él. que vir máis a Canido eh, É que xa non nos vamos, xa xo estamos dicindo O que intento facer é eh, eh, implicarme eu Adoro o barrio nacín aquí, e eh, vivín aquí e eh, eh, eh, forma parte do meu ecosistema artístico entón, eh, sempre digo que, que a miña implicación é, é vocacional hacia o barrio, eh, penso que se fose médico seguramente cada mes tomaría atención da xente eh, para, para ter esa relación directa con, con, con os meus veciños ou no. como para agradecerlles un pouco todo o que recibo diariamente dentro do camiño da miña casa todo o estudio non? Que, que, que é super gratificante é, é unha relación de, de, de amor brutal hacia, hacia todo o que rodea o barrio non a miña filha e a estrela por, por, por, por, por honra hacia, hacia a rúa máis maravillosa de, para mí do, do, do barrio non ou da cidade entón, este amor que sinto hacia o barrio penso que a mellor forma de devolvelo é, facendo o, o meu arte e pagando con o meu arte to, todo isto está esta maravilla que, que, que me inyectan por vena eh, eh, a diario, non? Entón penso que, que bueno, todo todo o que se o que poida facer para, para, para construir eh, eh é maravilloso ora que ver a toda a xente implicada en, en esta en esta xuntanza que, que, que, que está dese facer é eh, eh, eh, realmente é eh, eh, eh, algo admirable e, eh, eh, eh, eh, bueno, é super gratificante para, para para todos, non? Entón penso que, que ata que poida facer seguir facendo arte e ao ata que, que bueno, pues, todo ese certo, o veremos nesta edición 2017 das Meninas, que será primeira semana de setembro, como todos os anos, sí, sí, non? Si, o primeiro fin de semana de setembro. E xa tedes así algun algún pintor ou unha pintora sí, así confirmada? Si, sí, de, de, de Vigo que xa estiveron este ano, que fan unhas cousas monumentales eh, que están deseixando vir. Eh, podo anunciar, penso que a actuación de balebaje, do grupo de tangos de Madrid, os uh -huh. históricos, eh hai a xa bueno, un grupo de microteatro para hacer intervencións de teatro dentro de solares tamén vacíos ou plazia, plazas pequenas ou espacios así. e bueno, xa temos aí tamén un festival de folk para o Venres, o primeiro Benres xa está programado xa o sea, que xa é bastante de, reflexo xa sí. temos os dentes largos xa, xa, xa pois moitísimas gracias Eduardo por este, estes momentos de, sí. de, de, de participación este Filix sí. Pinballo centro cívico de Canido Eh, en septiembre nos vemos en las rúas, ¿no? Nada, gracias a vos por su a todos, ¿sabes? Ah, oh, claro. bueno, esto lo pues hacemos todos los, todos los meses, ¿eh? Hola, Paula, mira, quería mandarte un correo a Radio Filspin, que no me lembro de la dirección. ¿Y recuerdas cómo era? Sí, digo Chacora Sí, a ver A ver, filispina Filispina arroba, arroba, Gmail Gmail punto .com punto .com, ah, pues muy bien, muchas gracias, vémonos, vale De nada Seguimos neste Filispimba e Centro Cívico de Canido eh, Quedanos xa media oriña para no, os convidados que nos quedan todavía para falar do que está a acontecer aquí neste barrio de Canido Temos dous convidados novos, non, Antía? Quenes son? Si sí, Está con nós agora Carmen Cuesta e Eliseo Zaera de novo a falar non, non, de Muño do Bento Eliseo Zaera ríos, ríos Non te olvides, non te olvides. Na, Que nos van a falar da, rey, da asociación no. Muiño do Vento que quizá a primeira pregunta sería para toda aquela xente que non se non saiba que é muiño do vento que nos pode explicar eh, que consiste muiño do evento Bueno, muiño do vento é unha asociación sociocultural que nace aquí no barrio de Canido ala polo 25 de abril de 2012 ao beiro da asamblea de barrio que se, que se montou hubo varias para buscar unha forma de dinamizar o barrio de crear todo un entramado de asociación de asociacións de como se chama Bueno, vinculado ao movimento vecinal Movimento vecinal, vecinal a vecinalza Crear vale. asambleas Uf, de de barrio sí. E toda esa cosa, non? Bueno, aí houbo moitas historias que Non creo que interesen demasiado Porque foron un pouco Complicadas de, de, de discrepancias na forma de concebir Ese tema E sobre todo Bueno, eu creo que unha decir, Unha razón do certo fracaso Desa, desa forma de organizar a os barrios foi o intento, creo, que se notou. Por iso sonse pouco de establecer, de establecer xa un, unha dinámica dende arriba, de dende o de poder, digamos, dende a, a política de, de establecida e em, controlar, e tener ter xente dócile que seguira as directrices e parece que aquí, non sei por que razón se, se pensou ou se foi surdindo unha forma distinta de, de, de entender a, a participación cidadana e a organización do, da, da veciñanza non? entón, unha das formas de organización da veciñanza pois é crear asociacións ou comentar ou, o financiamento das asociacións como o caso de Muño do Vento moi vencellada, xa por seu propio nome incluso o barrio e que servixen de, de un estímulo unha, unha dinamización un espallamento da cultura dentro do, do barrio e, sobre todo, sin perder de vista a conexión da xente coas organizacións propias do barrio defendendo cada unha a súa, a súa inquedanza, a súa opción polo desenvolvemento de, de, de actividades socioculturales e tratando tamén de coesionarse e de colaborar de participar, etc. Moito evento nace, como digo o 25 de abril de 2012 empezou con, como, como, como é normal e natural con poucos medios, con poucas posibilidades pero seguida se estableceu unha colaboración moi intensa e moi productiva, digamos entre os, os que xa as asociacións que xa había, o club canido e a sociedade galega de e historia natural, máis tarde coa asociación de veciños tamén. Eh, logo dun ano club canido, de que desculpa eliseo sí. eh estaba previsto que participase no programa e temos que de, disculpar porque a final non puido ser, mas tamén bueno, pero, van a participar. Ben, estu... pero quen há? A, a... sociedade, deportiva, sociedade Canin, deportiva, de canido, canido. Can... si, sí, ese que. Bueno, pero nos primeiros momentos de de moito bueno, movimento nos facilitou os locales, todos os nixos entantes, en etc. Bueno, eh, Tambén a Sociedade Historia Natural. Despois dun ano, a Lugán, máis ou menos, alugamos un local propio, eh, seguimos contando para hacer estas actividades, porque, por exemplo, o local que alugamos era pequeno, non teñamos moitas, moitas espacios, moitas posibilidades de actividades, eh, e íamos á Sociedade Galera de Natural. Ben, entón, que objetivos temos? Pois, xa se marcaron en principio, pois pues, eh, traer a cultura ao barrio, participar, dinamizar. El liceo eh, podo pues... facer unha pequena sí, inversión. Si, por supuesto, o que que. A ver, eh, traer a cultura ao barrio si, sí, pero vamos, bueno, somos unha asociación sociocultural, eu quero facer unha precisión. Aquí cabe todo o mundo en moiño, todo o mundo ben me recibido. Mea maior isto non é politicamente correcto, perdón, de un ámbito progresista. Quero aclarálo, aquí colle todo o mundo, todo o mundo ten sitio, pero bueno, nos nosos obxectivos Está tamén, iso que quede claro, eh? Tampouco vamos a vender un produto que non é que pero, Carmen, non é, eh? eso, eso está na Constitución. Está na Constitución, pero que quede claro, ten todo o mundo sitio si un Muíño, pero temos unha línea progresista. Non estou falando de partidos, no, no, eh? No, no, no, <risas> o progreso por diante sempre por diante. E bueno. quais son as principais eh, actividades que vindes realizando? Que... A ver, eh, non te pues moito sentido para sí. ti, si quieres. Sí, a ver, yo te voy a Eh, presidenta, tenía <risa> que decir algo, no puedo. A <risa> ver, mirad, no tengo más, ya fue ex e sí, aquí vale. podemos compartilhar sí. non tem moito sentido que eu desglose aquí todo o que hai eh? porque hai. temos grupo de teatro, grupo de música se fan conferencias eh? hai un grupo de percusión que me estás inalando dende hai unha das que está no grupo de percusión que non me olvide, hai miles de cousas eh? entón tampouco vou darvos sí, así pero quizás as actividades ¿sí? máis significantes que eu queria citar aquí especificamente hmm. unha que son os parladoiros e as tertulias que se fan cada 15 días, as que están perdón, invitados todos os veciños e que as, son para falar do humano e do divino eh? nos que juntamos aquí do que señal no, no, mesmo local de aquí, aquí, no, no centro, centro cívico, cívico. Eh, dependendo do número de xente que aveveña, na biblioteca que está al lado, Vale un, un pequeno espacio que temos nós. E por aí poden, viñeron personaxes, bueno, xente de Canido, de Paco Rodríguez, de Miramontes, o último ve, chamamos a Suso Basterrechea para que viñese aquí a respostar preguntas dos veciños, pero non son conferencias. É dicir, vimos a falar de moitas cousas. Esa que me parece moi interesante. Outra que tamén é o certame de audiovisuais de Canido, que este ano celebramos o terceiro, tamén se celebra aquí, moiño edita todos os anos un vídeo, bueno, grabo un vídeo, o primeiro ano foi dedicado aos maios, o ano pasado foi unha aproximación a puntos, lugares específicos da historia de Canido, donde participaron tamén xente nova, que é xo importante, e este ano, que imos a facer, ainda non sabemos moi ben como, vamos a facer un vídeo montando... O que fagan os cativos do colexio de infantil que van a ter un taller que no que vai a estar Roberto, un presidente da Asociación de Vecinos, que tamén é membro de Muño, vai a ver un, un taller de cine. Do Esas... colexio de Curceiro de Canido. No, no Curceiro de Canido. E despois outra cousa que o mellor non encaixa moito aquí que estou publicitando. E é que calquera que entre na nosa página hai unha sección que se chama Outra Información é imposible é Posible, que é unha sección donde un socio de muiño Julio Betegón fai un traballo ímprobo, recollendo noticias eh, da actualidade que non aparecen nos medios habituais entón, el fai un vaciazo semanal de todas estas noticias e as colga e as pon a disposición de todo mundo nesa página eh? entón, bueno, eso tamén me parece importante bueno, eu bueno quería... son actividades moi interesantes no, que... sí. quería puntualizar, eh, matizar un aspecto do que dixo Carmen das actividades que é o, de, o tema das tertulias e parladoiros. Ese tema mm, arrancou ben, houve eh, humanizacións, temos cada 15 días un encontro, pero mm, notamos en falta o espacio da mm, da cafetería. O sea, eh, queremos convertir eh, esa, ese, esa actividade de tertulia en algo cham, digamos como son as reunións que hai nos, nos cafés, as tertulias que se arman nos cafés en Ferrol, é moi típico, hai moitas aquí, mm. aquí alao, hai unhas xentes, xente xa maior, eso, que se reúnen aí nun bar, eh, toma café, charla, que eso eso va de tertulia. Eso a cantas masaxe e, e nós queremos crear a, a nosa, pois eh, eh se si non ten un espacio de soporte, como po é eh, unha unha unha cafetería e tal pois resta, falta o come se bebes pero tamo pode ser impedimento con... que non haxa unha cafetería para facer eh, de cando ¿no? eh, eh, en vez eh nesa mesma tertulia se incorpora ou se invita a un unha persoeiro ¿no? que o que pode eh, aportar, pois pues iso, uh, respostas a, a, a que tenga xente pola pola rúa, hai que pasa con este, que pasa con este outro, cando vai a haber isto, cando vai haber outro, eso é es importantísimo. A ver se si estamos claros, por suposto, eh non, pero Mexendo, mexendo para que axilicen a Preguntando, o conceño, oi, é que si Parece que teñen o, o plan de como se dice eso Bueno, Licitalo. a licitación sí, que en marcha, pero que sí. facan vale, as coñas que, que, que vean outro mes, outro mes Pero, bueno, pero per tuya, eso sí. facilitará moito e dá sí. soporte a eh, En breve, Félix e Cafetería, no centro cívico de Canido otras, Exactamente, otras, as dúas cousas poden ir perfectamente ligadas Outras das actividades que fai Muño de Eventos son publicacións de Estamos un sí, de libro E que nos va comentar agora a carne as publicacións El Muño cada ano fai unha publicación entón levamos mm, menos cinco anos, eu teño aquí algunhas das publicacións para deixárlos a vós, falta algunha, despois mirare se hai por aí. Entón simplemente tamén comentarvos aquí que son publicacións, algunhas vinculadas a canido, bueno, de algunha maneira e outras non estrictamente Entón, a xente, este ano publicamos esta de Paulino Gasalla, que vos pode sonar, das antes falache desde a Sociedade Galega de Historia Natural, que é sobre a eh, Alejandro Portolei, último alcalde democrático de Serantes, esta de Enrique Barrera, que xente que escribe para nós gratuitamente. É, dicir, é unha cesión que ten que ver con lembranzas do silencio, os galegos que morreron nos campos de concentración de Manhausen temos o ano, o ano pasado, eh, yo orca fixo un sobre... Eh, Juan García Niebla... Estas teñen que ver con a memoria histórica Pero non solo da memoria histórica Aquí o pai desta señora que está ao meu lado Antón Corcidas, o ano pasado fixo para nós un poemario Nos paramos, perdón, da lúa Que ten que ver co Canido Porque está adicado un personaje de Canido O primeiro ano bueno, O primeiro, o segundo ano Foron os cativos do colexo Que escribiron, fixeron un libro Sobre a toponimia de, de Canido os sí. nenos pequenos, bueno, e estas nada, estes son os vídeos que me trae César, pero supoño que isto é para regalarvos a vos. Esas son as nosas cinco publicacións unha por ano, que é a capacidade que temos. O sea, que bueno. dá gusto, non? Que unha asociación como Muño do Vento está inmersa en, en distintos proxectos como audiovisuais, xa non son audiovisuais tamén, senón literarios e publicacións de libros, e logo tamén facendo estas tertulias, a pesar de non ter cafetería, pero bueno, son a cosa que no tempo arranxaránse, e, que é como tamén de, de dinamizar o barrio non no outro aspecto cultural, non? Sí. Desde dentro e sí. facendo, sí. como, sí, como sí. falava antes o Home, Roberto. Eliseo, vamos a ver, por exemplo, ano pasado hubo unha mesa de mulleres e procuramos que viñeran, porque a ver, as cousas como son, moitos dos que estamos aquí temos os anos que temos. Entón se trata de que... Te, e, e, e, e, e, te, vale, a ver, se me entenda, entón ano pasado se intentou e viñeron mulleres novas, de ámbitos moi masculinizados, entón, bueno mover isto. E remato, remato un segundo simplemente xa que Roberto deu a primicia de que moi ibas de saber aquí Eduardo deu a primicia de que vai a facer un programa pois pues moi tamén vai a ter un programa en Radio Filispín É dicir, que tamén me toco dar unha primicia Definitivamente temos que vir máis por Canido eh? porque isto cada vez que vimos a Canido non fa máis que te sabe. fa ter regalo <ríe> Eu xa non me iba eh? me xa. xa non te iba, <ríe> bueno bueno, a ver, de momento cando remotemos, marchamos, logo se temos que vir aquí de novo, e xa de forma permanente o faremos con, con moito gusto ademais por pois... suposto, posto... como último eu son pesado, eu son bello Non esquecidades o que vos dixen antes. Si é certo que eu son ou me pode considerar fundador de Filipin ou non? Bueno, o ano que fagamos, non te preocupes. <risa> o so ano que fagamos <risa> un discutires. aniversario, sei que facer placas, poñamos o teu nome, vale. <risa> non te preocupes. Mo oh. <risa> no quedas en placas. Número dos meus deseos Y de allí estabas ti Mas Era odial dos meus pensamientos Tayo la inmensa mundo pequeño Aquí, Radio Filispin Aquí, ti misma Sintoniza y verás 93.9 FM Libre e comunitaria Continuamos entón Con este Filipín Vai a Centro Cívico de Canido E agora Vamos ter en vez da, da Atuazón musical Con co xotas Vemos aquí unha rapadriga da filial de aquí Do Baer, do Instituto de Canido María Romero Iglesias Que nos vai recitar eh, o poema Ai ben o Maio de Curros Enríquez Boa tarde, María. Boa tarde. Que tal? Moi ben. Ben? Pois, cando queiras? Aí ven o maio, de flores coberto. Puxeronse á porta cantando nenos. E os puxos furados pra min estendendo. pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños, calados e quedos. Que o que polo de hoxe que darvos non teño, eu son vos o prove do pobo galego, pra min non hai maio, pra min sempre inverno. Cando eu matopare de donos liberto e o pán non me quiten tabucos e préstemos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus casiñeiros, Cantádem un maio, sen bruxas nin demos. Un maio sin segas. Usuras nin preitos. Sin quintas, nin portas, nin foros, nin cregos. Obrigada, moi ben, María, Antes de escapar, antes de que te escapes, cóntas, que eres a representante máis nova que tivemos hasta agora aquí sentada. Éis de Canido? Si sí. Que máis se gusta de Canido? Que pasa en Canido así desde, desde a perspectiva máis de nova? Pois... Pues, no... é, é un bairro divertido, non? Si, sí, é moi divertido e pasámoslo moi ben Aonde pasades moi ben? Na praza do de, Ciro de Canido e polo barrio Andades todo o día por aí polo barrio? Si sí. Senal, e agora nas festas? Como? Agora nas festas que? Aproveitades para ficar sí. un poquinho máis tarde? Sí. Ainda? Si, sí, un pouco máis tarde, si sí que nos quedamos <risas> E vais participar nas, na, nos maios? Sí, ter maios. Pa, participamos nos maios e facemos un maio cos meus primos. Moi ben, e na escola tamén? Sí. Outro na escola e cos primos, entón, cheo de maios, non? <risos> pois moi ben, obrigada María e até estos días por aquí. <risos> E temos a, xa a, a derradeira entrevista que temos aquí de novo esta mesa chea de xente Por un lado temos a César Vidal, a César Pita, perdón César Pita, temos a Charo Rocha e temos de, no, e temos de novo a, a Carmen Cuesta que nos van a falar aquí de dous, cosa, dous aspectos moi importantes desta festa dos maios, que é os maios propiamente dito, pero tamén deste de de certame ou de desta idea que se chama Inventa unha flor, que é unha idea propia de, tamén de Muño do vento e eh, que nos van a falar os tres agora nesta última entrevista deste Félix Pimbai. Que... Como va? Quero, comenzar. quero comenzar de quero todos. Charo, que é que máis sabe de maios? Bueno. Charo é a experta de maios, non? No, de xente experta. Bueno, pero eras eres unha das impulsoras, non? Eh, eh, sí ou non? Bueno, a ver, impulsora non creo, porque isto de sí, se pasa desde moi antigo. Que se sepa, que se sepa. Que... Eh, se facía moito na calle Alonso López, por la calle da Estrela, todas esas calles creo que seguían con a tradición esa. Hmm. Non realmente o grupo de amigos e vecinos que intentamos retomar un pouco toda esta historia, <coughs> empezamos no 2003 empezamos por, por o grupo de Mario Escudero, da Escola de Baile de Mario Escudero que pertenece a Dona Segalans e por mediación un pouco, querer motivar un pouco os nenos e intentamos facer o maio ese ano e bueno, desde aquela, xa non podemos non parades, parar non, non xa non podemos parar xa casi un ano, otro ano, otro ano e nada O sea que era, máis que nada, un, non retomar esta, esta tradición que se veña celebrando no barrio eh, vela mais, facela máis visible, non? por así decir Sí, facela máis visible porque, bueno, tamén que os mallos que se facían antes penso que eran moi distintos porque, según contan, eran máis ben como unhos eh, altares, non? Eh, que ponían estampitas e raf e las, y las mm, fiuncho e las flores, eh, era a maneira de facer o mayo porque era unha cru de mayo, era no. o que había. Estes son un pouco máis, non sei, sé, digamos lúdicos ou máis, para máis elaborado, máis pro, é todo máis, depende que, de xique, <ríe> claro, ¿no? Cool. pasamos <ríe> aos maios cool. Exacto. <ríe> depende de como los artistas iden mm. as cousas, non? Sí, Queremos. pero dentro de, do ano 2003, que cando sí. comenzades con, non, por si decir sí. que se falla máis visible a festa dos maios hasta este ano 2017 eh, ve, veuse un incremento de participación por parte da vexinha de Canido, e eh, unha aplicación de querer participar na festa bueno, ca, nos, cada ano? Sí, a ver, eh, eu teño un recordo moi bonito dos dous primeiros anos foron os máis bonitos porque foi eh, implicamos a xente da calle e todo o mundo participou e entonces foi un recordo se tocou alí, se bailou ali cada un sacou o que quiso pasámoslo moi ben sin preparar nada O sea foi todo así moi espontáneo e moi, moi, moi ben despois hubo un dos ou tres anos que foi un poquito máis así de capa caído un pouquiño, pero seguimos facendo máis e a verdade é que nos agora o grupo que empezamos no 2003 estamos contentísimos, por lo menos este ano, de que de ver todo o que se vai facer, de que a asociación leve a festa a calle, outra vez, como debería de ser os mallos, ¿no? de a asociación de veciños, de facer a comida na calle, a xuntanza de todos, implicar a todo o mundo, que é o bonito destas festas, por lo menos para nós. Queremos, sí, que se ve xa unha implicación que, claro, da veciñanza que sí, quera participar. E que agora vemos que hai máis en máis sitios que, que nos dá un pouco de, bueno, que ven, polo menos, sí. porque antes, claro, a mellor eran dos ou tres pequeniños por la calle, por la Rua Alonso López, e logo, o noso da Calle Alegre, eh, te sentías así como un pouco perdido, ¿no? como dicendo, mima, a ver, canto vamos a seguir para que a xente poda... Pero bueno, este ano xa se ve que hai moito por aí, do cual, uff, xa podo estar tranquila. Penso que, no que, bueno, sí. que se así non o fago. Que, bueno, intentaron facer cualquier conseña que se poda, pero, pero que, bueno, que se que sí, que se avalle. Sí, además, este é eh, o primeiro día da festa dos maios no, no barrio de Canido. Como está... Xa vimos algún, sí, non? Xa, xa vimos, ahí, sí, fran. na entrada dos cedros cílicos hai algún. Pero ve ese movimento na rúa de Confección do Maios? Eh, o... No, na, na, es que nas rúas é un pouco complicado ponerse ahora a facelos porque a parte do tempo que está... Mm. nós porque temos a horta e ali está toda a infraestructura metida e mm. estamos todos alimetidos metidos e se chovemos para adentro e, e así andamos, non? O ideal, ideal sería facelos na calle, claro uh -huh. pero para eso se que ter non sei, penso que é mellor decir, bueno, pois pues se van facer o sábado todo mundo na calle hasta que se acabe, como as alfombras de, dos demais sitos sí. que fan e por aí, non? Pero bueno, eso de momento... Eh, a ver, nós estamos traballando se fumos ao monte, aínda a buscar a xesta e todo eso e, e agora deixei a todos trabalhando ali é <ríe> o que se poda ir facendo acabaremos lo, non sei, mañan se acabamos algún sacaremos e non hasta domingo non sacaremos nada. O que domingo é o dia grande O domingo, si, sí, porque os que van facer na Rua Alonso López e todo por aí pois está programado que se o domingo en sí. Xa o sea, que de aquí fas un chamamento a toda a benzeñaza, non só so bueno, de canidos, eu... sino de todo ferrol de que veñe os maios, non? Ai, bueno, que, que sí, é xe que eh, que, mayos, que, ven, que, ven, que ven. No pasan ben. Eu penso que sí, en que encima, van pasan ben. que veñen os maios, disfrutan da festa dos maios, en que cima vanxe de aquí como persoas boas. É, eh, sí, eh, sí na mellor. <ríe> <ríe> bueno, pois pues, non sei sé, que máis podo deciros de, dos maios. Eh, eu sei que hai veces que son así figuras raras e tal eh, Algúnha pista do que vai ser este ano? Porque te desfeito... O decimos. Vos, vos, eh, <ríe> no, eh? O deixamos no aire. O deixamos no aire, non? Claro, porque que sei, temos Caracol, a veces unha idea e despois... Xa é outra. Claro, porque sí. son moitas manos aí emocionadas a meter cousas. Pero, pero podes decirse a idea deste de ano é unha idea sempre espectacular. Sempre son ideas preciosas. Sí. Se faga o que se faga, eu penso que é todo un conxunto de todo o barrio. Então, cal que conseña que se faga é bonita. Sí, a verdade penso, que sí. Eh. Algunas son máis llamativas que outras, evidentemente, vale, dependendo de que unha persoa pues, sea máis artista, elaborando a base, o que seña. Pero, a ver, un tradicional ou un que poña as flores na venta, para mí eu penso que é eh, un, eh, povalor... un malo máis. É unha colaboración de todo. E eh, hai eh, algunha planta, unha flor máis típica dos Maios ou Vale Carquel Carquel? Bueno, ver, usam, eh, o que temos claro é que a base ten que ser tuya sempre, o sea verde, verde, sí. usamos a tuya porque é o que máis cubre, uh -huh. non? encontramos eh, máis facilmente tal. Logo, eh, as cestas se usa tamén, eh, o fiuncho, mm, a folla de camelia, todas estas flores da época, o bonito é salir ao campo e coñelas, a veces se pode, outros non. Entón, e floitas e fala... tamén, non? Manzas, eh? digo, eh, laranxas, limóns... Sí, sí, eso tamén sí. se pon, sí. E falabas, xa, sí. eh, dos maios máis tradicionais, como, cost, como é esa forma dos que son máis pues, tradicionais? É como un colo feito de madera, con o alambre deste de, de, de, de galiñeiro non? Uh -huh. E se vai cobrindo e o que... Eso le chaman máis a ver, en outros sitios fan como unhas coroas por arriba, temos feito un ano esa idea pero bueno, iso eh, tamén é máis complicado xa, sí, máis é unha tradición moi, moi bonita porque participa, toda a familia pode participar, Uy, as abolas, participa as, as pais os pais, os, os cativos sí. que queden entrar, os que nos deron a tuya nos sitios, os que nos dixeron donde encontrar a xesta a ver, cada un, sabes colabora hmm. non hai edades tampouco, estamos todos aí e ala Pois pues esperemos esperemo o domingo, non? Para ver a espectacularidade deste, do maio deste ano, non? Si, si, si, e a ver se si vemos cantos mais ver, e que van moitos, moitos mais, si todo cheo de maio A veces nos olvidamos de baixar pero eu teño baixado pola calle pola rua Alonso López hacia, hacia baixo e hai alguno que fai alín en alguna casa mm. cosas moi curiosas tamén e, e claro, a veces hai que vir e pasear hay que, hay que ir, ir e todo baño, porque no tamén por a mellor por outras calles se fan e hai que Bueno, no se pega un día así de sole, de, de, está ben no de pasear e ver como a xente Vamos a ter que acabar poñendo tamén a ruta dos Maios. Mira, pois pues mira, eh, pensa, pensa, pe... bueno, é pues, eh, un programa de Radio Filipín dos Maios tamén porque... <risa> <risa> <risa> porque hoxe xa ande mal, eh. que sei, eu non podo decir nada. Habla xente que poda falar moito máis tamén, eu que sei. De de outro, outro dos puntos fortes da celebración dos maios é isto de inventa unha flor, que están aquí con nos César e, e Carmen, que nos van a contar un pouco por riba. De onde nace esta, non, isto de inventa unha flor, eh, cal é o objetivo deste de, de de certame? Mira, un previo podo facer pequenino. Si, sí, podes falar o que digas. Que bueno, unha ilusión tervos aquí xa, como adiantou Carmen, a ver se é posible que nos querrades aquí no grupo de Radio Filispín. Nos estamos abertos a todos, eh? Entón, o, o, o, temos que moitas cousas. Progresistas e no eh? Progresista, bueno, e, e outra cousa, tamén, ahora que estamos aquí, reivindicar de unha vez por todas que o centro cívico de Canido sea un punto de referencia para os veciños de Canido na súa totalidade, cafetería, etcétera, etcétera. Bueno, que isto de inventa unha flor? O inventa unha flor non é máis que un respaldo desde as escolas ao labor que viña facendo Charo e outra xente como Charo. É un certame literario que ten como cerne pois os Mayos. E eh, xurde de, de un grupo de xente que vende a realidade dos Mayos de Charo e de outra xente de Canido que leválo ás escolas. Xente como Antón Cortizas, Antonio Yáñez e eh, a ceramista Susana González Amado, que colabora con nós e outra moita máis xente, pois, redata unhas bases que, que, que, que espalha polos colexios e é moi ben recibido. É de, de agradecer o traballo tan forte, tan desinteresado que levan os mestres e profesores do instituto arredor deste certamen. E outra pregunta sería por que centrarnos arredor do, dos malles? Primeiro, pola presencia estética e bonita que é pasar por diante da casa de Charo e de, outra, e de outros sitios Onde hai maios. maios Son primicias, non? Que estás aquí lanzando, César Non, <risos> non, non, no, digo, digo no, En edicios anteriores Pasear por canido de verde <risos> Pasear por canido, canido Incluido a casa de Charo E entón, por eso O seu valor estético pola defensa da lingua as redaccións que fan os rapaces no certamen E en galego, por suposto E logo pola a defensa das nosas Fermosas tradicións e festas E entón, aquí estamos ahora mismo nun punto que un nos metemos como fiares a defender as festas e tradicións nosas, ou nos vai empapar os Halloween, etc. É dicir, tendo unha, unha festa tan hermosa, tan bonita, tan atractiva, tan popular como os mallos, pois o va cultivamos desde abaixo para que pouco a pouco os nenos vaian eh, ocupando o lugar da xente maior, O oeste esmorece. E hai intereses en que as nosas festas populares esmorecen para ser nada. Se, para paparnos neso que chaman globalización cultural ou que se, como se quere chamar. Bueno, En este sentido, naceu Inventa unha flor que se celebra todos os anos e que ano tras ano ten máis xente Etencular. En que consiste exactamente, César? Fasen un certame, unhas bases? Sí, sí vamos no. a ver Cada cativo, eh, participan todos os centros educativos de canido Dende os pequerrechos de infantil Hasta os maiores de bacharelato É só so canido É só so can canido E so so entón, eh, os cativos, normalmente, individualmente aínda que hai tamén traballos en grupos Inventan unha flor Entón, teñen que facer un poema, unha redacción Unha historia so sobre unha flor Que inventan eles e despois teñen que dibuxala Eso consiste acertame cada centro selecciona porque non é Non é competitivo, é máis ben un certamen colaborativo Seleccionamos 12 de cada centro Eso se fai un libro digital Que colgamos na nosa páxina E se colgan nas páxinas dos institutos E despois hai un acto Que o sábado, que será mañan aquí Donde veñen todos os cativos Tres de cada centro Leen os seus poemas E dependendo de cada ano pues, bueno, Basicamente tamén de todos os centros Sempre hai unha actuación musical Unhos anos nun xeito, outros de outro Dependendo de como vaya o ano veñen aquí, leen eso se les entrega aos centros e aos nenos unhas medallas feitas pola ceramista Susana, da que falaba César e eso ven sendo simplemente o sea, parece pouco así pero montar todo eso, implicar todos os centros no, bueno, bueno, traballo, que os cativos veñan que eu teño que decirlo aquí fin de semana Que parece que non, pero bastante complicado A veces os pequerrechos, bueno, pues os traen os pais E os avós se veñen aos maiores xa de costa traelos Pero bueno, siguen, participan masivamente Entón, eso ben sendo, inventa unha flor O xa que está todo xa amañado pa que mañá A, no todo preparado para que os rapaces vengan aquí y también a, participen, a participen a, activamente en, a, en esta fiesta de maíz que realmente interesa, ¿no? sí. que se involucren y se empapen de esta de cultura manera. que decía César, que importante que también aprendan que nosa. Sí, ¿No? y que sobre todo que vengan de abajo, es decir, que no enseñamos bueno, que salen de pequeños mamen, o das mm. flores y o dos mayos de manera que cuando lleguen aquí, lleguen contentos E entón, bueno, eu tamén aproveito a dar, o mesmo que dixo o César, a darlle a grazas aos mestres de todos os coles da zona que a verdade é que, cando eu plantexas, non ponho ningún problema e en horas extras deles. Entón, sí, bueno, e eh, vi, vi, moitos non son de canido, quero que sí, dicir, que sí. Os nenos sí, pero os outros non, e implican e ponen todo da súa banda. Sí, o que falábamos, que é un barrio na que todas as institucións, tanto públicas que, que, que hai aquí na zona, como negocios, como persoa anónima, é no, involucrase dunha maneira que, probablemente, noutro barrio de Ferrol non, non ocurra. Sí, quería, neste, neste apartado de agradecimentos, quería salientar a participación sempre desinteresada e maravillosa da Escola Mario Escudero de Baile Tradicional con a súa directora Alba Fojo ao frente, que nas cinco edicións que, que elevamos, eles participaron, ademais, sempre de unha forma xenerosa e desinteresada. Pois, o noso agradecimiento á Escola de Baile Tradicional Mario Escudero, a súa directora, a súa directora Alba Fojo. Eh, Muy para... ben, alguna, alguna información sí. antes de ir fechando de como vai ser esta quinta edición, César? Sí, pois vai ser máis ou menos co esquema que se ven repetindo ano tras ano. Participará o Cruceiro de Canido, o Juan de Lángara, o San Rosendo, do Instituto de Canido. Non? Actuarán os colexios, cos seus tres representantes escolmados, e logo, ademais, terán actuacións musicais e, ao final, acabaremos cunha canción colectiva O maio chegou a Canido. É un gusto e é gratificante ver que A veces, os labores que se fan as accións culturales teñen a súa trascendencia. Non é raro que este fin de semana escoitenes por, por canido escoitar aos nenos cantando Maio, maio, entran canido César, bueno, pues temos, es... temos a canción, se queres podemos poñela. Ah, pois pues eu estou podendo acabar con ela Poñemos, no, claro. Podemos poñela para que... Moi ah, ben, que e non cantar, simplemente era... Xa <risas> ah, trouxemos bueno. Era un... Adia... un, un, un, un, un un decir, mira, en moño momento estamos facendo inventan a flor, ten a súa trascendencia que a trascendencia que os nenos recantan unha canción, digo, recantan no sentido de que é unha adaptación do cancioneiro de casto San Pedro Folgar a canción número 560 e, de, bueno, e entón neles recrearon cos seus profesores esa canción, é da moito gusto pues se, parece, se te parece ben, xa para rematar esta entrevista sí, escoitala e eh, eh, animar a xente que este, esta fin de semana acuda a Canido para disfrutar de cheo ese empape da tradición do, da Festa dos Maios, parece vos? Estupendo sí. Moito obrigado os tres Entra de crego non revolva o tempo xurando Maio, maio da cruz da Mariña Boten lo maio, señores caballeros Si non teñen maio, os boten nos diñeiro Aí ven o maio pola calle do sol Aí vengo maio da roubar a Valledor Maio, maio, entra de crego Non revolva o tempo xurando Maio, maio, da cruz da Mariña Aí vengo, maio, pola calle do Medio Aí vengo, maio, da roubar o velo, velo Aí vengo, maio, pola calle de Maio Bueno, pues chegamos ao final deste Filiz Pimba e o Centro Cívico de Canido Temos de novo aquí a Roberto Taboada Que rápido se pasa, tempo que sí. non se pasa ben sí. Roberto, sí, temos certamente. que fechar Eh, pois pues nada, pechamos eh, rapidamente E eu simplemente agradecervos eh, a vosa intervención no barrio A oportunidade de darnos voz a toda esta diversidade Bueno, hai bueno, un programa creo que extraordinario Na súa pluralidade, na súa participación E sobre todo en que temos unha visión casi integral do barrio No sentido de dicir Dende a tradición, a contemporaneidade Os novos proxetos, como é a, no, a nosa nova directiva E, bueno, eu penso que quen escoito o programa vai ter, Terá unha radiografía bastante asustada Da actualidade do barrio Simplemente que me reafirmo na... O que antes era un deseso creo que... Debe ser unha, un obxectivo que Radio Filispín se asiente no barrio. Eu creo que hai moitas oportunidades posibles para que isto suceda e creo que ter unha emisora de radio como vos eh, aquí no barrio pode ser un acontecemento. E, finalmente, fechamos entón. Obrigadísima a Roberto, obrigadísima moitas participación gracias. a todos. Vamos eh, bueno, a rematar con Xotas, pero antes también tenemos que agradecer a toda la gente de Radio Filispín que estuvo aquí, como Cholo, na, na, no, no técnico, como está Espe, eh, eh, Vicente, eh, Chelo, eh, Celso, eh, Jorge, Antía, por supuesto, del presentadora Frank, y eh, ahora que toca despedirmonos, agradecer a presencia tamén dos vicinhos e vicinhas que tamén se chegaron hasta aquí, aos colaboradores e quen enfalou e aos xotas por amenizar estes espazos, mini espazos musicais.